Jó reggelt, jó estét! Annak függvényében ki, mikor találkozik a mai adással, iratkozzanak fel a YouTube csatornámra, kövessék a Facebook oldalt, vagy lájkolják tetszésük szerint. Annak függvényében, hogy ma ellátogat -e hozzám Gyarmati István, remélhetőleg igen, a jövő héten élő lebonyolítású műsorra a legközelebb csütörtökön találkozhatnak majd, úgyhogy viszonylag hosszabb időre legalábbis ami az élő műsorokat illeti, azoktól el kell, hogy köszönjenek. Most ki fog Jó reggelt! Jó reggelt! Filippov Gábor, Egyensúly Intézet igazgató és most belevágunk a közepébe, nem kezdek ilyen hosszú, bonyolult felvezető mondatokat. Ifjabb Becsei Zsolt tanulmánya, amely arról szól, hogy most már elszívják a magyar dolgozókat a Multika, a munkahelyteremtő mítosz nyomában. Ez egyébként a G7-en gazdasági sztorik érthetően címmel olvasható. Arról is ír, beszél, amiről mi már ketten beszélgettünk, de ott külön említi a munkaerő, a magyar munkaerő hiányát. Te hogyan viszonyulsz a központi statisztikai hivatal legújabb előjelentéséhez, amely hát azt mutatja, hogy jelentős fogyásban vagyunk, most már csak 9 millió 600 000 vagyunk. Hát szerintem mi is beszéltünk erről korábban, hogy ez... 604 ezren, tehát arról a négyezerről nem szeretnék megfelelkezni. Így van. Tehát hogy szerintem erről beszéltünk mi már korábban elég sokat, hogy ez, ez, ez foglalkoztatja az egyensúlyintézetet. Ugye mi, tehát nem mi voltunk az elsők, de mi is évek óta beszélünk arról, hogy ez egy aggasztó tendencia sok szempontból. Nem feltétlenül a nemzethalá miatt, mert ez valószínűleg nem fenyeget de a munkaerőpiaci folyamatok, és hát különösen a, a szociális rendszernek a fenntartatósága. A nemzethalál az azt jelenti, hogy egy kritikus számmalá esünk, vagy a szó szoros értelmében kihalunk? Hát amikor ilyen, ilyen populáris közekben beszélünk a igen, akkor, akkor nagyjából ilyen víziókat szoktak felvázolni, hogy a magyar az el fog fogyni, el fog jelentéktelni, Én nem tudom. Nem tudom, most mekkora időtávlatot vegyünk de volt olyan, hogy egy ország a népességfogyás miatt szünt meg? Hát ö, ilyen országok, mint amilyenek ma vannak, nem a történelme egészében léteztek, de népek, azok eltűntek, vagy beolvadtak más népekben, vagy egyszerűen, nem, többi, feloldódtak más népekben. Jó, de az ország de... és a nép azok nem fedik le teljes mértékben egymást. Mint Ezért mondom, hogy amikor országot mondunk, akkor mi általában az ilyen tizen hatodik századtól kezdve, gondolunk, klasszikus értelemben vett államokra. Előtte azért a határok is porózusabbak voltak, és az országokat sem egységes nemzetek alkották. Tehát ezért mondom, hogy ez egy bonyolultabb kérdés ennél. De, de a történelmi tendencia az az, hogy egyre kevesebb népcsoport, mint önálló népcsoport létezik egyre kevesebb államban. De... Ezt, ezt akartam mondani, hogy szerintem nem ez fenyeget, hogy a magyarság el fog tűnni a föld színéről, hanem a, egy, egy ilyen nagyobb időtávlatban tekintett demográfiai keretrendszer, az megszabja azt, hogy, hogy egy ország az hagyatlanul, vagy fejlődni tud -e több okból is kifolyólag. Az egyik az, amiről mi is sokat beszéltünk már, hogy csak kevesebb aktív aktívkorú lesz, aki adót tud fizetni, aki meg tudja a GDP-t, akkor az egyre nagyobb arányú időseknek az eltartása, az egészségügyi rendszernek a fenntartása, és általában az államnak a pénzeszközei azok megfogyatkoznak, és el lehet kezdeni gondolkodni az, hogy melyik újunkat halapjuk le, amikor kevesebb pénz van. Emellett van egy kevesebbet emlegetett tényező is, nevezetesen, hogy a, a, az innováció és a az országoknak általában a versenyképességnek a növelése az nagyban függ a, a, a népességtől, Tehát, hogy kis helyen, városokban sok kreatív ember tud -e interakcióval lépni, találkozni, közösen gondolkodni. Ez egy ilyen absztraktabb dolognak tűnik, de a közgazdaságirodalomban Nobel-díjat érő kutatások zajlottak arról, hogy, hogy mennyire hozzá tud járulni egy ország fejlődéséhez, kiugrásához az, hogyha viszont, hogyha nem fogyatkozik, hanem növekszik a népességesek, de sűrűbb helyeken él. Az egyensúly intézetnek van-e kutatása, vagy van véleménye arról, hogy milyen mértékben foglalkoztatnak Magyarországon külföldi munkaerőt, vagy Magyarország mennyiben fogadjon be külföldieket kvázi migránsként? Van. A, a, ezt még két évvel ezelőtt is a Magyarország 2030 ig különbözőt, foglalkoztunk a munkaerő hiány kérdésével, és ott arra jutottunk, és ezt az adatok azóta nem ö, száfolták, hogy nem általános munkaerőhiány okoz gondokat, hanem bizonyos szektorokban a munkaerőhiány az, az krónikus, más szektorokban pedig nem kellően képzett a munkaerő. Tehát két oldala van a dolognak. Az egyik az, hogyha szeretnénk azt, hogy a patikákban, kórházakban legyenek emberek, akkor valószínűleg el kell gondolkodni egy célzottal jelszíváson, tehát nem tömeges migrációra kell gondolni, hanem arra, amit nagyon sok sikeres ország csinál új zélantól az Egyesült Államokig, hogy bizonyos szakmákban tárkarokkal fogad jól képzett embereket. Az egyébként ma is zajlik már csendben, de hogyha az ember nézi a kórházi ezeket a tablókat, ahol ki vannak rakva az ott dolgozó valósok, akkor feltűnik azért, hogy nem mindenkinek az ülsei jöttek át a veredt székelyi a honfoglaló magyarokkal, Ajogy, én nem is látok semmi problémát. A másik kérdés, ami szerintem egy életőt kérdés, hogy a rendelkezésre álló aktív korúaknak a képzettsége az alkalmassá, teszi el őket arra hogy adott munkakörökben dolgoznak. Oké, okay, teljesen természetes folyamatként nézünk, hogy ezt a tablót látva közben azt is látjuk, hogy azért sincsenek rajta adott esetben honfitársaink, mert ők pedig nyugatra mennek, tehát nem azokban az országokba, ahonnan az új képek vannak, hanem oda, ami tőlünk nyugatra van. Tehát ez egy... Abszolút, tehát a, a, a krónikus munkaerőriánynak ezekben a szektorokban, itt az egészségügy mellett a szárítmányozásra, a vendéglátóiparra, Ilyenre kell gondolni, közre játszik az, hogy nyilvánvalóan az itthoni fizetés sokszorosáért inkább külföldre mennek. Abszolút ez, ez létezik. Um... Azt írja a Kás, ha, hogy az ország jelenlegi területén 1980-ban, tehát 20, azt mondja, 43 évvel ezelőtt éltek a legtöbben, 10.709.000 a lélekszám azóta folyamatosan csökkennek, főokkal természetes fogyás, az idősödő korosztálytól miatt az előző népszámralás óta ezer fővel többen haltak meg, mint ahányan születtek. Ez a csökkenés a 131.000 fős a környezi országokból érkező bevándorlási töblet mérsékle, mérsékelte. Ez a 131 ezer erre, mint számra hogyan tekintsünk? Hogy értek, hogy hogyan tekintsünk rá? Sok kevés összetétele fontos-e, hogy tényleg a környezi országokból honnan? Tehát, ez, is, ez is egy fokkal bonyolultabb dolog. Mert az, hogy hányan vándoroltak belefektíve, az nem azonos azzal, hogy hányan dolgoznak egyébként itt, tehát mondjuk közvetítők ilyen ideiglenes munkásszállások. Elnézés ide, az van írva a bevándorlási többlet. Mi a bevándorlási többlet? A bevándorlási töblet az a, az a kivándorlás és a bevándorlás különbséget tehát hogy többen jöttek-e, mint a hányan elmentek. Jó, de a csak hát, azok, azok milyen ebben... státuszban vannak itt? Bocsánat, ebben a kontextusban nem azt jelenti, hanem azt jelenti, hogy, hogy hányan vándoroltak be. Tehát az egy törletként jelentkezik a, a népességben. Oké, okay, rende van, de mi a státuszuk? Ezt most egy KSR-stól kéne megkérdezned, vagy a szóltál előre felkészülünk a KSR-nak a, a foglalmi keretéből, de én arra, arra tittelek, hogy, hogy bevándorlónak azt nevezzük, aki, aki állampolgárságot vagy, vagy itt Igen, a hát. engedélyt kapott. Ezért kérdeztem, hogy e hogyan tekintsünk erre a számra? Hát, hogyha nagy európai összehasonlításban nézed, nehogy Isten még akár az ödölmenti országokat, érdekel, ez egy minimális szám egyértelműen. De itt számomra az igazán érdekes az, amikor mi a munkaerőhiányt részletesebben vizsgáltuk, hogy nagyon sok cég úgy dönt, hogy neki jobban megéri finanszírozni akár nem tudom, én, mongol, román, ukrán, tehát nem kárpátai, magyar, hanem ukrán munkavállalóknak a behozatalát, szállásolását, élelmezését mint a hazai munkáerőtöblátből alkalmazni embereket, mert, mert a képzettségük az, az, az nem olyan, vagy a munkakultúrájuk nem olyan. Tehát, hogy nekünk jöttek olyan visszajelzések vállalatvezetőktől, vagy akár munkáerő hogy nagyon sokszor a, a vállalatok azok, azok egyszerűen kifizetődőbb tartják azt, hogy egy kis, kis, kis, nem is kis pénzzel többet ráköltenek a külföldi munkaerő behozatára és itt szállásolására, mint arra, hogy felvesznek valakit itthon, aki Bejelentés nélkül a harmadik napon nem jelenik meg a munkában, nincs olyan képzettsége, nem olyan munkak uh, Ugye ez a tanulmány is különbséget tesz ugyanúgy, mint te. Uh, az a kérdés, hogy uh, uh, ezek a cégek, amelyekről most beszélsz, azok magyar vagy külföldi tulajdonóak, uh, multik vagy sem? Is. Ez, ez általános probléma. Tehát ezt tehát most arról beszélünk, hogy magyar KKV-k is szívesebben foglalkoztatnak külföldi mint magyarokat? Hát az építőipart nézed, ahol például eléggé, eléggé égető a munkáról. ilyenek másokai vannak, de ez a speciális kérdéskör. Uh, akkor ugyanúgy persze kivitelezők azok, azok külföldi munkásokkal ugyanúgy szívesen dolgoztatnak. Jó, de nem azért, Na, mert, mert magyarokkal nem akarnak, hanem azért, mert magyarok nincsenek. Nem csak azért, mert magyarok nincsenek, hanem azért is, mert nem, nem tartják megfelelőnek a, a, a munkához való hozzáállásukat vagy a képzettségüket. Tehát a, erről egyszer beszéltünk még évekkel ezzel, lehet, hogy nem emlékszel rá, hogy Magyarországon van egy olyan furcsaság, hogy egyszerre van munkanélküliség és munkaerő hiány, ami egy közgazdasági képtelenség, tehát elvileg a kettőnek egyensúlyban kellene lennie de Magyarországon annak ellenére is sokan nem kapnak munkát, hogy, hogy, hogy erről a munkaerőhiányről állandóan hallunk, és nem csak azért, mert nincs annyi diplomás, azért is egyébként, hanem azért is, mert az egyszerűbb munkákkal sem feltétlenül hazai munkaerőt alkalmaznak a vállalatok. Ezt hívják munkaerőpiaci sorlódást, mire egyébként kidolgoztunk egy szakpolitikai javaslatcsomagot, de, de ennek része ez, hogy, hogy nem minden vállalkozásnak van jó véleménye, bizonyos kategóriájú magyar előről. Arról is ír az Egyensúly Intézet, bár ez egy decemberi történet, egy decemberi sorozat, talán folytatódik, talán nem, ezt majd elmondod, hogy a hazánban a kitörés a mély szegénységből az átlag szintjéig hét generáció munkájába közel két évszázadba kerül, amíg, ami Európa legrosszabb adata, az OECD átlag 5, míg az Európai Uniós országok 4,5, és egy cikksorozat volt a Telexen, három részben eh, részint eh, egy általad írt tanulmány révén is, és erről nekem eszembe jutott egy nagyon régi, Együttműködés még az egyetem idején talán, vagy nem sokkal utána, Losanci Ágnással, amely még a 70-es, 80-as években vizsgálta a társadalmi mobilitást, és úgy tűnik, hogy a társadalmi mobilitás Magyarországon az elmúlt időben, már mennyiben mondjuk 50 évet veszünk figyelembe, az talán valamelyes már tekinthető egy jelentősebb időnek, jelentősen nem változott. És nem lett jobb. Uh... Sajnos romlott is valamennyire. Egyébként hozzáteszem ehhez, hogy a, az szocializmus idejében, idejében uralkodó társadalmi mobilitás mértékét is túlbecsültük. Tehát vannak most már olyan empirikus kutatások, amikor azt mutatják, hogy, hogy azért nem volt akkora a törés az eliten belül a másik világháború után, mint ahogy azt gondoltuk. De ettől függetlenül igen, a, a rendszerváltás után a mobilitási lehetőségek azok romlottak. Aminek egyébként elsődleges oka az, hogy a, a közoktatáshoz nem látja el a, az esélyteremtő funkcióját. Tehát ez egy szerteágazó probléma, de, de az igazán fájdalmas az, hogy, hogy a, a szegények esetében már a magzati korban elkezdődik az a pálya, hogy megakadályozza őket abban, hogy ki tudjanak tölni. Ezt szoktam idézgetni ezt a statisztikát, neked is mondtam már, hogy a, az egy évben a felsőoktatásba felvett hallgatóknak Mindössze az egy százaléka származik hátrányos helyzetű családból, ami egy elképesztő szám. Mi fog ebben változást hozni, hiszen az, amiről beszéltünk euh, még a legelején, az is összefüggésben van ezzel. Mint a munkahely. De, igen, a, tehát hogy szerintem a, a recept az nagyjából tudható, mi is áll De mégse a... az alapján főznek? Mégse az alapján főznek. Egyelőre nem. Pont ezzel akartam folytatni, hogy ilyenkor a, a, az igazán érdekes kérdés az az, és engem sokat foglalkoztat mostanában, hogy a, a történelmi pályának a kibillentésére, tehát a, a nagy stratégiai irányváltásra mi bír rá egy országot. És ezzel kapcsolatban szerintem két fordásztókai van. Az egyik az, hogy egyre többen, egyre többet mondják, hogy más szükség. Ilyenre is végül is látunk példát kicsiben Magyarországon is. De a másik az sajnos az, hogy, hogy ér minket egy olyan sok, egy olyan válság, ami után egyszerűen tart. Oké, vegyük a másodikat másodikként. Az elsőre milyen példa van? Ezért mondtam, hogy nagyon piciben, mert... É, piciben? piciben a, miben van? Szoktam mondani példaként, hogy a, hogy a klímapolitikai szempontok, a klímavédelem az Magyarországon annak a hatására terült előtérbe, vagy legalábbis kezdtek el egyáltalán beszélni róla, és lettek egy kicsit ambiciózusabbak a vállalások hogy egyre többen a saját bőrén érezni a klímaváltozásnak a hatásait, és ez bekerült a politikai mainstreamben, miközben én még annak idén az egyetemen azt tanultam, hogy hát Magyarország az egy materialista társadalom. Okay, alakülen... Elfogadom, vagy, vagy, vagy igyekszem elfogadni, nem valami bulvár sajtó szintjén akarja-e ezt egybevetni, ezt a szemléletváltozást mindazzal, ami itt most gyárak kapcsán van, vagy ez tényleg leegyszerűsítése a problémának? Ezt szerintem, kicsit picit más, más a, a, a történet, de valószínűleg most már egy megdolgozottabb terepen zajlanak a viták a fenntasztatósági részéről a dolognak legalábbis. Tehát a 90-es hogy 90 években ilyeset találkozott környezetszennyező beruházásokról, akkor ott sokkal, sokkal, általában sokkal gyorsabban megtörtek ezek a tiltakozási hullámok, mert általában a gazdaságossági megtérülés köré szerveződve zajlottak a viták. Ma már a fenntarthatósági vízbiztonság és ehhez hasonló szempontok, tervőföld szempontok azok sok pedig kerülnek. Illetve elkezdtünk arról beszélni, vagy elkezdtek szakértők arról beszélni, hogy, hogy figyelembe kell venni a jövőnek a gazdaságfejlesztési irányaiban az energiaigényt. Mert az energiadisztonság, az ellátás biztonság az egyáltalán nem magától értetődő a következő És a tájékozottság e tekintetben kielégítő? Hát ez sosem kielégítő. De ez nem úgy zajlik szerintem, hogy megteremtődik a tudás, és akkor azt vagy tudja az emberek többsége, vagy nem tudja, hanem hogy valamilyen érzület, illetve érthető egymondatos üzenetek azok átmennek a társadalomba. Szerintem fenntarthatóságnak a szerint, így kezd, kezd oldódni valami, ami bennem oldódik, és szerintem ez egy nagy tragédia, az emberi erőforrások fejlesztésének a, a fontossága, ami szerintem az egyik kulcs mozzanat lenne a következő évtizedeknek a túlélése szempontjából. Azt írott, hogy komplikált és szétaprózott és túl bürokratizált a rendszer, és van egy három pontos javaslat arra nézvést, hogy ezen hogyan lehet változtatni, hogy bármint hogy a, a, a, fe, a, a társadalmi mobilitás lehet a szegénységnek a, a, a megszüntetése kapcsán, hogy a támogatások legyenek átláthatóbbak, valóban segítse a felszínen maradást és a továbblépést, valamint ösztönözze a szegénységből való kitörést. A, itt a, itt a, a, te a, most a transferrendszernek az általapításáról Igen. beszélsz, tehát itt nem a szegénység felszámolásáról beszélünk, hanem egy komplexebb feladat, hanem az enyhítéséről, vagy egy alsó határ meghúzásáról, hogy senkinek kerülhessen bizonyos jövedelmi szint alá. Ez az alapja a szegénység megszintetésének, de a további lépések azok, azok csak az oktatáson keresztül tudnak történni. Bocsánat, hogy mindig unalmasan iratének vissza, de ez a, ez a helyzet. Uh, és valóban, amikor a, a szociális transzfereknek a rendszerét vizsgáltuk, akkor azt láttuk, hogy, hogy egyszerre nagyon szűkmarkú és egyszerre nagyon pazarló a rendszer. Uh, nagyon meglepő volt az, hogy amiatt önmagában, hogy valaki szegény, tehát bizonyos jövedelmi szint alatt él, és mondjuk bizonyos foglalkoztathatósági szint alatt él, ezért nem jár uh, szociális transzfer. Hanem neki kell kérvényeznie még. Ez a következő kérdés, hogy, hogy, hogy kinek kell kérvényezni, és milyen igazolási eljárása van a dolognak, de a fő probléma szerintem az, hogy a szegénységet nem célozza külön a rendszer, hanem mindenféle kiegészítő jogosultságok alapján nagyon pici összegű segélyeknek a, a sorát lehet igényelni. A helyett, hogyha te nem tudom milyen havi 50 ezer forintból élsz, vagy havi 40 ezer forintból élsz per fő a háztartáson belül, akkor adna neked egy olyan, olyan mennyis, olyan összegű segítséget, ami segíthet talapálni. Ugye a, a segélyezésnek nem csak az a feladata, vagy nem csak arra szolgál, hogy ne haljál éhen, hanem arra is, hogy adjon egy biztos talajt a szegénységből való elrugaszkodáshoz, Mondok egy példát, hogyha te állásinterjúkra jársz, akkor normálisan fel tudjál öltözni, tudjál fürdeni. Ki tud fizetni a busz buszjegyet, amikor elmész egy állásinterjúra és itt tovább. Most ennek a lehetőségét nagyon korlátozottan teremti meg a mostani segélyezési rendszer. Amikor mi megpróbáltuk egy táblázatban összegyűjteni, hogy hányféle szociális uh, juttatás létezik a magyar rendszerben, nem találtunk olyan szakértőt, beleértve a KSH-nak a, a, az emberanyagát, aki azt tudta volna mondani, hogy 102 féle, vagy 150 féle, vagy nem tudom én hányféle, mert annyi van és olyan sokféle és olyan sokféle hivatalon keresztül folyosítják, hogy áttekinthetetlen a rendszer. És a legrosszabb, hogy ez a sok tucatnyi vagy száznál több segélyforma, ez ilyen néhány ezres összegeket jelent döntő többségében, amikből neked össze kell pakolnod a megélhetéshez szükséges szintet, hogyha egyébként történetesen szegény van. Hogy állantossab a meghívása a Nemzeti Energiaügyi kerekasztalhoz? asztalhoz? Egyesztetés alatt. Jó. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én köszönöm. Szerus. Szia. Filipov Gábor-t hallották, az egyensú intézet kutatási igazgatóját. Jó reggelt, Fiala János. Jó reggelt ott... kívánok. Navrasis, Tibor van, Veszprémi polgár. Ez nagyon sokat segített, mert az ön titulusa az állandóan olyan bonyolult, hogy én abban mindig belakadok, de az, hogy Veszprémi polgár, az még megy. Sokkal Ránc, több. Állandó, állandó ez teljesen állandósult. Így van, így van. Ez, ez Ebben is párját ritkítja. Milyen hét van maga mögött? Húha, az is végig kéne gondolom, hogy milyen hét van Ö... Mennyire folyik egybe az egész, amit csinál? Tessék, mennyire folyik össze? Melyik egybe, igen. Egybe. elégé, Eléggé, amikor... Ez a, ez a hét az most ilyen össz, vagy egybefolyós volt, igen, mert akkor, akkor vannak megkülönböztető megkülönböztethető szakaszok, amikor jól elkülönül egymástól mondjuk külföld és belföldre. Tehát amikor biztos voltam, akkor nagyon jól megkülönböztethető heteim voltak, mert hétközben különböző helyszíneken voltam, különböző országokban, hétvégére pedig általában hazajöttem Magyarországra és itt voltam, és akkor a helyhez kötődővel jól meg tudtam különböztetni. Most is, de most belföldön megyek, az nem annyira teszi megkülönböztethetővé a hét napreid. Lehet, hogy a megyen határokon meg kéne állni. Vár a határokon. Lehet, igen. lehet. Hogy áll ez az Erasmus történet, mert uh, olvasom az ön különböző interjút itt uh, arénától, az akármeddig, uh, és abban állandóan van egy ilyen hat 7 valamiben nincs, de általában van a Horizon programmal kapcsolatban még inkább, de az Erasmus-szal kapcsolatban is, hogy hát ez majd lehet, hogy elég, és lehet, hogy március vége, és ön általában nem szokott így fogalmazni. mert tárgyalások elején, Ugye még, tehát most a helyzet az, hogy a, a fogalmazunk, ugye a bizottság észrevételeire, amit a a múltkor két az előtt, vagy mikor, amikor kint voltam Brüsszelben, akkor a tárgyalásokon azonosítottunk, mint problémás pont. Ez nagyjából kettő pont. Az egyik az összeférhetetlenség kérdése, tehát a bizonyos pozíciók viselői ne lehessenek kuratóriumi tagok, a másik pedig a mandátum. Jó, de maga a kifejezés, amit használ, hogy azonosította, az abban van egy olyan, amit ami egyébként, én ezt először uh, detektálni így hallottam, uh, még uh, egy szocialista politikustól, de ez az azonosította, ez nem azonos azzal, mint amikor az ember tudja, hogy ez van, ezt azonosította, és aztán ki tudja, mi van még. Hát igen, mert az önmagában azért tárgyalást kellett folytatnunk, hogy megtudjuk, hogy mi a bizottság baja konkrétan. De ez normális? Hát most mondhatnám, hogy a azzal nincs, arra nincs időnk, hogy azzal foglalkozzuk, hogy ez normális, vagy nem most ez a helyzet. Jó, csak az a helyzet, hogy én nekem a normalitást kéne képviselnem. nem? Tehát nekem csak azokat a kérdéseket kéne. Tehát nekem miért kéne elfogadnom egy olyan logikát, amit ön kénytelen elfogadni, de engem ez ilyen módon nem feszélyez, és azzal hozom önt ki a sodrából, hogy avval a logikával kérdezem, amivel valamikor ön is rendelkezett, ám idővel vagy félretette, vagy már el is veszítette, mert az a világ, amiben van, az ezt a logikát nem e, igényelte, és akkor szembe jön a fial, aki meg azt kérdezi, amit korábban ön is használt, de most már kívül van a használaton. Érti, amit mondok, ez olyan kafkai? Értem, értem, és hát teljesen igaza is van, de hát a helyzet az, hogy, hogy más dolog a egy villami, más Igen. teljesen természetes egy villamosmérnök számára, mint egy laikus számára, aki érdeklődik a villamosmérnök. De nagyon jól beszél, mert itt nem ez a helyzet. Itt arról van szó, hogy egy és ugyanazon személyben változik a logika, hiszen ön mondja azt, hogy valamikor ez a logika önt is jellemezte, most azonban ezt vagy félre kell tennie átmenetileg, vagy tartósan. Tehát ez nem két különböző személy, ez egy és ugyanazon személy, aki kénytelen ezt csinálni, és a fiala meg azt kérdezi hogy nem tetszette igen, de nem, mert a villamosmérnök is mielőtt villamosmérnökké vált volna, ugyanolyan laikus kérdéseket tett fel a villamosmérnök munkájával kapcsolatban. Jó, csak azt értse meg, hogy ön valójában úgy teszi magát túl dolgokon, hogyha az ember rákérdez, akkor egyszer csak kiderül, hogy ön se érti ezt, de a munkájából adódóan tudomásul veszi. É. Igen, de hát csak így lehet végezni a munkát, tehát fogalmazunk úgy, hogy, hogy csökkenti a stressz szintet az ember azzal, és nem kezdjük el azon dühönteni, hogy hogy lehet az, hogy egy tanácsi határozat, amely meglehetősen ködösen fogalmaz, és egy tulajdonképpen osztályvezetői levél, amit kiküldenek nemzeti ügynökségnek, és a kormányt nem is értesítik hivatalosan róla, az kizár 21 magyar egyetemet, vagy az a kizárással fenyeget 21 magyar egyetemet, arra hivatkozással, hogy politikusan a kuratóriumából, ott a 21 magyar egyetemből 10-ben van csak politikus, tehát ha következetes lenne az az osztályvezető, aki ezt a levelet megírja, akkor is 11 alapítványi egyetemet kellett volna, hogy tartson az Erasmus ban és a Horizont Európában. De nem ez történt, hanem azzal fenyegeti meg, hogyha nem tesz valamit, akkor kizárja ezeket az egyetemeket. De az egy dolog, ez tíz... az tökéletesen nem értem. Az De én ez töké... ah, jó tökéletesen... Én úgy ismertem önt meg, hogy ön nem kizárlag tűzoltással foglalkozik. Most pedig az elmúlt időben tűzoltással foglalkozik. Önből egy tűzoltó lett, tehát veszprémi tűzoltó. Nem, nem, területfejlesztés üdében elő foglalkozom mással is, de valóban ez a... Hát nem annak ugyanaz lehetséges, de akkor ez a jéghegy alja, ami önből látszik, hogy egy ilyen nagy izé, ilyen piros izével megy és fújja a habot. Igen, igen, igen, igen. Hát igen, ez leúspézekről. Mert ezért érdemes volt elbeszélgetnünk ebben, majd belegondolhatan a folyamán. Veszprémi tűzoltó és területfejlesztési miniszter, Ez egyre bonyolultam megint. Jó, csak ugye ez nem vicces, mert ugye ez annak a kérdése, hogy a tűzoltás révén ön permanensen elhárít problémákat, de a probléma forrásához nem jut el, és ennek következtében ennek így ebben a formában soha nem lesz vége. Korábban, korábban, korábban mint biztos, nem így beszélt. Egyszer csak lehet, hogy eljutunk a forrásig. Tehát a, a, a forrás szerintem nem, nem itt keresen, de a forrás egy politikai forrás. Persze, de, de lehet, hogy politikai, bármi más, én ezt nem tudom, én csak azt de? mondom, hogy, hogy itt most jelenleg a tűzmagva az messze van attól, mint ahol egyébként mi vagyunk, de különösen ön. De, igen, de a tűzmagva az két tényező két tűzmagvát tényező táplálja a jelenlegi Európai Parlament politikai összetétele, és ezen vagy változtat, vagy nem a 2024... Pont ezt akartam kérdezni. Ugye, júniusában lép... Mit gondol erre? Most ugyan átmenetleg elugrunk onnan, ahol vagyunk, de erről mit gondol? Javítani fogja a helyzetet, rontani, stabilizálni ezt a mostanit? Melyik lesz? Hát ez megjósolhatatlan. Én ezt most nem tudom egy évvel, több mint egy évvel korábban megmondani, és 24 júniusában az európai választópolgárok, hogy fognak milyen, milyen párt pártösszetételű parlamentet fognak választani, nem tudom megmondani. Hát hogyha Olaszországot veszük alapul, vagy Svédországot veszük alapul, akkor van egy jobbra, Kilendülés, de hát ez egy, több mint egy évvel a választások között. Jó, de minden... én hadd kérdezzek tényleg, mint a nőnök, hogy oké, okay, rendben van. Több olyan lesz, aki elvileg ideológiai -hag önhöz közelebb áll, de hogyan tekintsünk az Európai Néppártra, amitől ma egyébként a Fidesz úgy határlódik el, hogy abból önből KDNP-s csinált? Igen, az Európai Néppártnak azért észrevehetően más a, a... A politikai pozíciója Magyarországgal kapcsolatban, mint a szocialistákja, vagy különösen a nevezük liberálisan, tehát ezt a megújuló Európa nevű csoportot, tehát szerintem jobb lenne a helyzet, ha az európai néppárt nagyobb arányú, vagy jobb, jobb eredményt érne el, de, de itt azért fontos az is, hogy a következő Európai Bizottság, amely 24 őszén alakul meg, az milyen összetételő, és az ugye nagymértékben attól függ, hogy a tagállamokban aktuálisan 2024 őszén milyen összetételű kormányok vannak, mert a kormányok delegálják a, a biztosokat. És mindez még egy harmadik tényező, 2024 második fél évében, július 1-től december 31-ig Magyarországon De. az Európai Unió soros elnökségét. Ez a három tényező szerintem az, ami alapvetően az én mostani üzoltó tevékenységem kereteit meghatározza. Hát nézze, ez annyiban szerencsés, hogy legalább tudnia kell, hogy nem háromszor ekkora területet kell tűzbiztonságilag felügyelnie, mondjuk ez se kevés. A sajtó egy része állag figyelemmel követi a kuratóriumok átalakulását. Én ezt annyira nem követtem, vagy annyira követtem, hogy közben a múlt héten nem is esett nálunk erről szó. Szerintem ezzel teljesen magamra maradtam, és nyilvánvaló volt, hogy valami összebeszéd volt, hiszen egyébként hogy létezik, hogy önrel, ön, tehát ön tulajdonképpen ilyen Erasmus felelős is lett. Tűzoltó Erasmus veszprémi polgár, tehát így ilyen lágvortokat lehet tenni az ön neve alá. És azt nézik, hogy miközben az volt az ígéret eh, eh, Gulyás Gergely által, hogy től, ból, neki részére, hogy február 15-től nem folytatják tevékenységüket, egyedül ön és szijártó Péter távozotta a kuratóriumok elnökségéből. Ön erről tud -e, nem tud, nem önhöz tartozik, nem tűzoltó. Nem tudom, én távoztam azt, hogy Varga Mihály is bejelentette valami Facebook. Én ezt értem, de nem? ők meg is nézték, hogy törölték -e de facto. Tehát nem, ugye más dolog mondani, és más dolog meg is cselekedni. Egyébként ez hogyan megy? Tehát ennek az adminisztrációja az mi? Írtam egy lemondólevelet, és mi választani fogunk újra. jelöket. Írt egy lemondólevelet a kinek? Kuratóriumnak. És a kuratórium ezt hol iktatja? Tehát hol látom én azt? A kuratóriumnak hogy... van egy, van egy adminisztrációja. A mi esetünkben létezik egy operatív igazgató, van egy titkárság, tehát egy kis kétfős, háromfős, bocsánat, háromfős titkársága van a kuratóriumnak, és ők, ők azok, akik ellátják az kuratórium működésével kapcsolatos administratív feladatot. Ezt írja az újság, hogy egyedül önök vannak adminisztratíve törölve, Varga Mihály, Nagy István, Lantos Csaba, Varga Judit, és aztán még hosszan sorolják, meg nem. Mondja meg nekem, legyen szíves, hogy az, az ön hozzáállása volt a kuratóriumi elnökséghez, hogy ön ezért nem kapott pénzt? Igen, tehát én az első perctől kezdve, amikor amikor kuratóriumi elnök lettem, akkor közöltem, hogy én nem veszem fel a tiszteletdíjamat, hanem azt a hallgatói ösztöndi alapba, <coughs> alapba adom be, tehát ilyen értelemben felvettem könyvelés technikailag, de a nekem szóló tiszteletdíj az egyenesen hallgatói ösztöndiakra ment. Nem értem emiatt szó a tűzoltó elejét? Má honnan? Az újságírók egy a, többiek, a, lények, a többiektől, hogy, hogy mit szerint szit Tibor? Ja, nem nem, nem, nem, nem, nem. Miért tett ezt? Hát egy jó kérdés, mert éreztem... Ére... Csak a saját logikámat követtem. Fogalmazunk úgy, hogy egy decens polgári életvitelhez van elég jövedelmem és ez a pénz pedig egy fontos, egy ilyen modell indulásakor fontos gesztus a, az egyetem felé. Nem gondolom, hogy, mind, hogy mindenkor ezt kellene tennem, tehát lehet, hogy leszek még az életben kuratóriumi elnök, és lehet, hogy föl fogom akkor venni ezt a tiszteletdiat, de, de akkor, amikor kuratóriumi elnök lettem, akkor kormány biztos voltam éppen, aztán pedig miniszter és mind a két esetben úgy gondoltam, hogy, hogy ez, ez, ez, ez az összegez jobban hasznosul ott a, az egyetemnél, mint, mint nálam. Az ön rendszere azt tanult, öt otthonról hozott, a baráti köréből, külföld, ufók. Hát is, is, de leginkább otthonról hozott szerintem édesapám és édesanyám példája szerintem ők is ezt tették volna. Firaért, én most nem erről beszélek, hanem egyáltalán a gesztusrendszerről. A gesztusrendszerről egyáltalán a gesztusról arról önmagában hosszan el lehetne beszélgetni. Mi négy szem közt hosszan beszélgettünk már arról jóval korábban, hogy a magyar közélet a rendszerét tekintve hát meglehetősen ritkás. Igen. Én, én nagyon fontosan tartom a gesztusokat, és, és valóban így van. Szerintem általában a mi személyközi viszonyaink a gesztusokban nagyon, nagyon szegényes. Ugye a gesztus az nem egyszerűen udvariasság. A gesztus az nem egyszerűen udvariasság. Nem egyszerűen udvariasság, de az is. Tehát vannak a gesztusoknak olyan részei, igen, nem, nem egyszerűen az, de, de mi az udvariasság szempontjából sem mondjuk egy túlságosan udvarias nemzetén, én úgy veszem észre az utcán, a személyközi viszonyokban, a kommunikációban, Nincs nagy, nincs nagy becsülete manapság Magyarországon az utvariasságnak, puhaságnak tűnik, vagy, vagy opportunizmusnak, pedig szerintem ez egy nagyon fontos jelnyelv. Hát nem csak, hogy ez így van, de az is úgy van, hogy olyan ember sincs, aki egyébként, ha felemeli a mutatóját, attól hirtelen az emberek elhallgatnak, és nem azért, mert félnek tőle, hanem azért, mert figyelnek rá. Tehát ez mindig, mindig eszembe jut különböző példák kapcsán. Az egyébként, hogy ez a lemondás bekövetkezik-e vagy sem. Ez majd akkor lesz önnek fontos, ha a tárgyalás technikailag ezeket az ismereteket önnek bírnia kell, mondván, hogy ma a február fogalmam nincs, hogy hagyadikán ennek a jelentősége addig, amíg ön nem tárgyal kvázi Brüsszellel formai? Szerintem általában formai, a, a mi ajánlatunk a Brüsszellel való tárgyalások során nem fog ebben kimerülni, hogy hogy a miniszterek lemondanak a kuratúra. Én a... ezt értem, de annyira nem kiszerül a tárgyalás, hogy a valamelyik beszélgető partner azt mondja, hogy de Varga Judit még nem mondott le, és akkor ő azt nem. mondja... Ja. Nem. Okay. nem, szerintem nem, nem. Általában ugye ez a törvénymódosítást is igényel, hiszen ki fogjuk mondani a törvénymódosításban, hogy magában a törvényben, hogy mely pozíciók lesznek azok, amelyek összeférnek. Jó, ebben is olyan hat-hetes fogalmazása volt az elmúlt időben, hogy felteltően március végéig... Euh... Hát az ember, ugye persze, hát nem, nem, tudok, nem, nem tudom azt mondani, hogy március végéig biztos az országgyűlés el fogja fogadni, és az rendben lesz, mert egy, nem tudjuk még, hogy az országgyűlésben Bízon benne, hogy át fog menni. Kettő, nem tudjuk, hogy a bizottsággal sikerül, a bizottsággal az eddigi tárgyalások során nem sikerül teljes egészében konkretizálni, hogy melyek azok a politikai tisztségek, amelyek összefélhetetlenségének kimondását ők jónak tartanak. A miniszter az, az viszonylag egyszerűen tűnik, ezért mondtunk le, de mi van például a polgármesterekkel? Ez ügyben nincs még határozott válasz, itt majd meg kell állapodnunk országgyűlési képviselő, Európai parlamenti képviselő más országok. Egyetemi kuratóriumaiban miniszterek is vannak tagok, aktív miniszterek, aktív európai parlamenti képviselők is. És ez ki fogja tisztázni, hiszen ez is egy visszavisszatérő kérdés, nem először mondja. Mikor lesz ez strikt? A, a magyar szabályozás? Igen. Vagy mitől? Amikor megállapodunk a bizottsággal, bejegyeket... Jó, de akkor ezeket így egyenként végig fogja önkérdezni, vagy ez hogyan lesz? tudok, más csinálni. <laughs> Hát, egyszer szívesen tárgyalnék önnel. Azért van az a pillanat, amikor az ember azt mondja, hogy azért gyerekek most játsz, apukám mondta ezt, hogy játszunk vagy hülyéskedünk. Tehát, hogy, hogy ennek az egésznek van egy ilyen, egy ilyen lötyögése és nézőpont kérdése, hogy ez az ember most pozitívan vagy negatívan néz. Hát igen, de amikor azzal fenyegetik az egyetemeket, hogy nem vehetnek részt a rendszerközi együttműködésben, akkor, akkor kénytelenek vagyunk. Találni valamikor. Önnek teljesen igaza van, de az, hogy mint tűzoltó önnek egyébként megfelelő hab van-e a tartályában, és azzal el tudja látni azt a feladatot, amire egyébként ott a tűznél van, annak központi jelentősége van. Most pedig itt ezzel kapcsolatban az se tiszta, hogy ez a tűz, ennek a kiterjedése, meg a miben léte milyen. Tehát azért ez valami egészen hihetetlen. Tehát az ember a másik szemébe néz, és azt mondja, hogy gyerekek, mi kéne ahhoz, hogy meg tudjunk állapodni, de ahogy én látom, ilyen szituáció nincs. Nincs, mert, mert önmagában nem a téma a fontos, hanem az a szituáció a fontos, szerintem, hogy az Európai Bizottság folyamatosan azt mérlekedi, hogy politikailag felvállalja-e annak a felelősségét, hogy azt mondja az Európai uh -huh. Parlamentnek és az Európai Közvéleménynek, hogy rendben van fiúk, tárgyaltunk Magyarországgal, már tulajdonképpen nincsen komolyabb probléma Magyarországgal, elindítjuk a pénzeket. Mert ez olyan politikai vihart, olyan politikai reakciókat szű az Európai Parlamentben, ez teljesen nyilvánvaló. Nem egyébként, ez, ez tökéletesen világosan mondja el, és én ezt magánéletre fordítom le, de nem fogom ezzel biztorgálni. Ez miről szól inkább? A Magyarországgal szembeni bizalmatlanságról, vagy az unió tevékenységéről? és most ezt hosszan folytathatnám, és elkezdhetném a saját gondolataimat taglalni, de most ezt nem teszem. Miről szól inkább? Hát ez egy politikai küzdelem, ahol a magyar távol álljon tőlem minden konspirációs elmélet, de a magyar, politik, magyar belpolitika szereplőinek egy része rájött az arra, hogy Brüsszelen keresztül nagyon komolyan tudja befolyásolni. Igen, erről is volt szó. Tesszét? Erről is volt szó. Igen. Másrészt pedig valóban... Ez magyar specialitás? Igen. igen Ez mások nem csinálják, az, vagy nem csinálják a... ennyire hatékonyan? Napokban hallottam azt a hírt, hogy mivel a, az új egyébként még csak a, a, az egyik napilap által megszellőztetett, de hivatalosan nem ismert pedagógus teljesítményértékelési uh -huh. rendszerrel kapcsolatban az egyik szakszervezet elégedetlen a hírek alapján, amit tud, az alapján elégedetlen. Ezért úgymond az uniós intézményekhez, vagy az Európai Bizottsághoz fortuk nem tudom. Tehát ez ilyen nincs más országok esetében, hogy egyetlen van egy újságcikk, és az alapján ők már följére... Én benne, te, ezt én teljesen értem, de sose fogom elfelejteni. Igen? Igen. Azt akarom kérdezni, hogy azért létezik olyan, akkor is, ha szimpatikus, akkor is, ha nem, hogy ezt megteszi egy magyarországi ágens, legyen a szakszervezet, vagy bárki más, és az uniós szervezet pedig azt mondja, hogy elnézést, de az én szervezet és működési szabályzatomban az nincs beleírva, vagy nekem így kéne működni, én nem ennek megfelelően reagálok, örülök, hogy elküldtéktek, én végzem tovább a munkámat. Amiről ön beszél, az nem ez. Ön arról beszél, hogy valahol ez talál egy részt, bemegy az intézménybe, és ott elkezdi áldásos vagy áldatlan tevékenységét, nézőpont kérdés. Igen, igen, igen, igen, és, és a, a, az is azt is tartalmazza, hogy a magyar politikai szereplői nem gondolják azt, hogy vagyunk annyira felnőttek, hogy mi egyébként egymás közt. Megvitatjuk, leharcoljuk. Jó, de ez mutatja azt is, hogy, ez, hogy ilyen rés a bizottságban van, mert egyébként lehetséges lenne az, hogy ezek az üzenetek sehol nem tudnak beférkőzni a bizottság működésébe. Ezek a kelet-európai országokkal kapcsolatban általában vannak ezek a rések. Tehát, ha a francia oktatási szakszervezet jelentené fel a francia oktatási minisztériumot, a francia pedagógusok teljesítményértékelése nélkül, akkor a bizottság azt mondja, hogy ugye már. Nem fog, ezzel nem kell foglalkozni. De ez azért van, mert nemrég volt... jöttünk le a fáról? Ez így nagyon durvánozik, de... Magamra fordalkoztattam. Igen, van egy, ilyen, van, egy ilyen, van egy ilyen felfogás azért mind a mai napig, hogy a lajtán túli az úgynevezett új tagállamok ugye 2004 óta, tehát idestova 19 éve az új, az új tagállamok, azok mindig gyanúsak egy kicsit. Mindig... Akkor, amikor önkím volt és biztos volt, mit tanult? Tehát mennyiben, mennyiben sokkal okosabb abból adódóan, hogy öt, azt hiszem öt éve volt arra, hogy ezt a másik oldalon tanulmányozza, beleért, vagy akár saját magával kapcsolatban is tisztázza, hogy habár nem elég jött le a fáról, de viszonylag jól megtanult a földön élni. Igen, én ezt, ezt láttam ennek ezerni példáját, de nem is csak nem is csak nem, azért nem mondanám, hogy ez előítélet vagy, vagy bármi ilyesmi lenne, mert sok esetben egész egyszerűen feltételes van szó. Tehát egy, egy belga, francia, holland állampolgár számára természetes látókör, az mondjuk Németországig, Olaszországig, Spanyolországig terjed. Esetleg az északi. Már az északi országokat sem mindig látják. Ez a történelmi kulturális kötelékekből, földrajzi közelségből adódik. Az pedig, hogy a hogy a, a, a kelet-európai vagy közép-európai országokat automatikusan figyelembe vegyék valamilyen téma kapcsán. Ennek alig-alig ennek láttam példáját. Én ugye oktatási, kulturális, ifjúsági és sportért voltam felelős, rengeteg olyan rendezvény volt, ahol résztvevőket hívtak meg. A, természe, a meghívott listán természetesen szereplők majdnem mindig nyugat-európaiak voltak. A közép-európai országok képviseletéért, szinte mindig szólni kellett. A vége felé már megtanulták, hogy mivel magyar biztos van, ezért jó, ha van a részvevők között egy nem tudom, egy lengyel, egy magyar, egy cseh, vagy bármi, de az elején ez, ez kifejezetten, kifejezetten máshogy volt. És Kelet-Európában mi vagyunk a legaktívabbak a tekintetben, hogy az ellenzéki tevékenységet Brüsszelben épp úgy folytatjuk, mint a kosutéri parlamentben? Nem, azt hiszem, hogy, hogy ebből a szempontból más országok ellenzéki pártjai is aktívak, és ellenzéki csoportjai is aktívak, de a többi ország esetében, Lengyelországban nem vagyok biztos, de más országok esetében van egy olyan, egy olyan, hogy is fogalmazzak, egy olyan törekvés, vagy egy olyan végső soron való összetartás, hogy azért a, a mi szennyesünket ne telegessük már ki teljes egészében másokat. Mi szemérmetlenebbek vagyunk-e tekintetben? Elkeserődöttebbek szerintem. Tehát mi nem bízunk nyilván ez egy történelmi tapasztalat is. Fordítsunk tudom, egyet az egészen, és eljátszom a messziről jött embert. Árulja már el nekem, hogy azt mondom nekem, itt vagyok, beszélgetünk, és azt mondom, Tibor, nem lehetséges, hogy ez abból adódik, mert hogy itthon tényleg nem ideálisan működnek a dolgok, és ha bár én se gondolom jónak, hogy egy másik helyen panaszkodnak rátok, eh, ahol egyébként a munka egészen más jellegű, és nem is ez a szint, de vajon mennyire... <tos> mennyire lehetnek ezek az emberek elkeseredettek, mennyire lehetnek ezek az emberek jövőt és reményt vesztettek, ha egyébként a tevékenységüket Brüsszelben folytatják, mert egyébként az itthoni harcot, vagy az itthoni egyeztetéseket, vagy a megfelelő szót válasszuk, reménytelennek tartják. Tehát a kérdés az, hogy az egész az embert elgondolkodtatja a tekintetben, én még azt sem mondom, hogy ezzel kapcsolatban önkritikát gyakorol, de elgondolkodtatja a tekintetben hogy lehetséges, hogy házon belül volna tennivaló, független attól, hogy hat del nyerték a legutóbbi választást. Persze, de ebből a szempontból nem tudom mondani ideális politikai rendszer. Nézzen meg Franciaországot. A nyugdíjrendszer miatt hetek óta emberek az utcán vannak, tüntetnek, blokád van, minden van. Senkinek nem jut egyetlen francia szakszervezetnek sem jut hogy az Európai Bizottsághoz menjen, mert a francia kormány, ami egyébként kisebbségi kormány. A francia kormány nem enged a nyugdíj reformból. Tehát persze, hát de minden ország, esetében, minden ország esetében a kormányon lévő, az gyakorolhat a több gesztust az ellen. A kérdés az, hogy az, amiről most beszélünk, az évek folyamán, amióta mi uniós tagok vagyunk, stabil, növekedett vagy csökkent. Tehát van-e van hullámzás? És ha hullámzása van, akkor az eltérő -e? Azért volt egy ideig, amíg nem önök voltak hatalmon, hogy akkor másféleképpen mutatott -e az önök tevékenységéből adódóan. Ez egy hullámzó van. Ez egyenes, ez lefelé mutat, ez fölfelé mutat, van-e benne tendencia. Én szerintem azóta, azóta emelkedő mindig is magas volt, mindig is magas volt, de azóta emelkedő, amióta az ellenzéki, amóta a Fidesznek két többsége van 2010 óta, és az ellenzék fokozatosan arra jött rá, hogy mondjuk azok a szocialisták, akik a magyar parlamentben egyébként viszonylag kisaránnyal rendelkeznek az Európai Parlamentben, viszont a második legnagyobb frakció sokkal erősebben tudják érvényesíteni a, a magyar politikára gyakorolt hatásukat, hanem a Magyarország ülésben politizálnak csak, ahol ők egy abszurd kisebbségi hang, hanem az európai okay, de az a kérdés, okay. hogy a szolgálati szabályzatot miközben ez rossz szöveg, hiszen a mi, ugye a mi etikai kodeszünkben egyáltalán nem szerepelhet az, hogy Brüsszelhez fordulnak, mert egyébként ez egy kirívó eset. De ha most ettől eltekintünk, miközben belátom, hogy önnek ez nem könnyű, én nekem így viszonylag egyszerű, mert én kívülálló vagyok. Vajon a szocialisták vagy bárki más betartja a szolgálati szabályzatot, az idézőjére a szolgálati szabályzatot a tekintetben, hogy megpróbálta itthon egyszer, kétszer, háromszor, nem sikerült Brüsszel, vagy ön azt mondja, hogy már nincs egyszer, kétszer, háromszor. Itt valójában én csak arról beszélek, hogy vajon ez a tartós kétharmad mennyire merevítette meg azt a rendszert, amely ugyan tartósan kétharmaddal rendelkezik, de mégis a kétharmaddal ma egy olyan magabiztosság, egy olyan... Uh, Maradjunk a maga biztoságnál jellemzi, ami kevesebbszer gondolkodtatja el, mint ahányszor talán lehetne, és ennek következtében már nem három alkalomban, hanem kettő vagy egy, és ennek következtében a szocialisták nem mennek el háromig, hanem már kettőnél azt mondják, hogy Brüsszel. Szerintem ez a helyzet, de nem ez az igazi kérdés. Szerintem az az igazi kérdés, hogy megéri -e egy belpolitikai konfliktus európai kihordása, a, azt a veszteséget, ami, amit egyébként Magyarország presztizsel... Ebben nem fog minden... ön vitatkozni, csak amit ön mond, az azt jelenti, hogy azért itthon is lenne ez ügyben mindenkinek tennivalója. valója. Persze, persze, persze nyilván való. De én nem tudok mondani olyan politikai szituációt és olyan országot, ahol ne lenne mindenkinek tenni valója. A kérdés az, hogy milyen történelmi, milyen történelmi minták alapján gondolják a magyarok azt, hogy mi nem tudjuk megoldani a saját problémáinkat, hanem inkább egy óvóbácsyhoz fordulunk, akár legyen szó, Bécs, legyen ez Bécsben, legyen ez Moszkvában, legyen ez Brüsszelben, legyen ez Jó, ez, ez legyen nagyon ez. jól mondja, ennek a mechanizmusába érdemes lenne beavatkozni, és ennek a mechanizmusnak a beavatkozásába, vagy be, ebbe a mechanizmusba beavatkozni nem Brüsszelben, hanem Magyarországon kell. Én szerintem egy felnőtt nemzet, bármilyen konfliktusa is van, bármilyen arány is van kormánypárt és ellenzék között, és bármilyen mi is az ellentét a politikai erők között otthon ül le, otthon vitatja meg. Mert ezek magyar belügyek. Igazna nem... van, mit mond azoknak, akik azt mondják, hogy megpróbáltuk, nem sikerült. Hát, hogy nem próbálkozni meg. Voltunk mi is ellenzékben. Voltunk mi is kisebbségben. Vagyok én is sokszor kisebbségben, a saját, hogy mondjam, a saját táboromon belül. De hát nem ok arra, hogy... Nem, a... nem, nem, nem, nem, nem is azt gondolom. Itt most nem a tényt, én a tényből adódó viselkedésről beszélek. Tehát, hogy vajon az ember. Le kell ülni és tárgyalni kell. Meg választópolgári támogatottságot kell szerezni. Egy demokráciában a, a pártok nem egyensúlyúak, hanem a pártok súlyát a választópolgárok határozzák meg a választásokon. És erre persze lehet azt mondani, hogy az egész választási rendszer nem igazságos, de igazságos választási rendszer nincsen világon sehol. Megnézhetjük akár Angliát, ahol csak egyéni, egyfordulós választókerületi rendszer van. A relatív többséggel, és megnézhetjük, Szlovákiától pedig csak listás és országos listás választási rendszer van. Tehát ezek mindegyike torzít valamilyen formában. Nem lehet intézményekre és mechanizmusokra fogni a mentalitásbeli hiányosságokat, le kell ülni az asztalhoz, és tárgyalni, és nem mutyinak kell tekinteni a kompromisszumot, hanem megegyezésnek, és nem, nem valamilyen baljós üzletet vagy ügyletet kell a háttérben sejteni, a két ellentétes pártálású politikus megegyezésre jut. Ez a helyzet. Kulturálisan, a magyar, politika, de azt szinte predesztinálja a szereplőket arra. Hogy ne akarjanak megegyezni, drámaian vonuljanak, ki, csapják be az ajtót, és kezdjenek az ókopácsinak panak. Igen, ennél most egy kicsit még viccesebb a helyzet, vagy nem viccesebb, hanem rosszabb, mert most olyan, hogy már el se kezdik a tárgyalásra, hanem mindjárt bevágják az ajtót. Igen, és, igen. és akkor az ember azt mondja, hogy oké, okay, rendben van, de előbb nem kellett volna összevesni a navracsa, és utána rávágni az ajtót, és azt mondja az ember, hát felesleges összeveszne a navracsicsal, hiszen eleve tudom, hogy a navracsis mit fog mondani, és akkor én azt Igen. mondom, hogy de nem meg kéne mégiscsak megpróbálni, hogy hát, ha most nem azzal a lábbal kelt föl, és akkor mást fog mondani, és akkor azt mondja, oké, okay, te kilóra meg vagy véve, te mondjad ezt, én nekem csak rossz tapasztalatom van vele, mint a gonosz malacka, kihúzlak, nem. Igen. Ég. Jó, hát ez, ez, ennek van valami tragikomikus éles, mint nem színházban vagyunk, de ha már színház árulja el nekem, hogy ha az új színház, ez aztán tényleg abszolút nem az ön csak úgy eszembe jutott, és akkor itt a vége fussa, véle. ha az új színház Dörner-György a Kisambrus főpolgármester helyettes révén üzen a Fidesznek, hogy ő mint főváros intézmény, de a megállapodás következtében finanszírozását tekintve az államhoz tartozó színház nem kapta meg az idei támogatását is az ő eredménytartaléka, nem akkora, mint a többi színházi, ami nyilvánvaló összefüggésben van egyébként a látogatottságával, és a február végéig nem kapja meg a pénzt, akkor egyébként nem tud fizetést fizetni, akkor vajon ez egy működési rendellenesség, vagy, vagy egy ilyen segélykiáltás, az hogyan, hogy, hogyan működik? Mert ugye a nép csak arra emlékszik, hogy amikor... Nem tudom, hogy őszinte legyek, de egy nagyon jó példa, mert, mert, mert azt is tehet. Volna, hogy az Európai Színház Szövetség, egy színházak szövetségéhez fordul, hogy Magyarországon veszélyben van a szükezlen színház, mert a kormány veszélyt, de nem ezt teszi, hanem megpróbálja az országon belül leintézni, szóval nem tökéletes példa, köszönöm szépen. Nem tudom, nem ismerem az esetet sajnos, de nem tudom, de biztos meg fogja kapni a finanszírozást, gondolom én. Mert egyébként Brüsszelhez is Brüsszelben van, tehát színházügyben ön meg tudnám mondani, hogy kinél kell Európai Színházak Szövetsége van, persze. Megírhat a kulturális biztosnak is, hogy veszélyben a színházak függetlensége Magyarországon, mert ő nem kapta a finanszírozást. De ugye tudjuk, hogy nem erről van szó. Csak ezt be lehet állítani így. Is. Jó, de nekem ezentől bajom lesz, akkor rigácsot intézzem el ez a bizottságnál, és ne pedig egymás között. Jelentse én is fel magát? Feljelentem, hát, hát ebből adódom neked. Jobb elfogadni, így megy. Félig vicces csak, vagy félig se. Igen. Hát őrkény nem bérletlenül Magyarországon ott mindig a szokták. Igen, csak az örkényben az a zseniális, hogy az örkényt külföldön is érték. Tehát ugye van egy sor dolog, ami csak... Külföldön is, é, tehát azért... Nincs uh, az jó nem... írünk, nem. Tehát nem. A másik oldal nem csak van. ő ezt meg tudta úgy fogalmazni, hogy az internacionális, tehát a tóték az nem, az miközben egy magyar történet. Igen. De van benne valami olyan univerzalitás, ami, amihez egy zseni Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Hajrá, Nagyon szépen Most ki kell mennem a telefonomért, mert elég élni, mit élhetünk. Úgy gondolom, a nem tudom kívülről. Nem bántottál a pneki szíven? Tőled kérdezem. De vagy az, Tudom. De? Ja, Én, nem? nem kérdezhetek be De. akkor? Ebészület van? Nincs ebészület. E Az, hogy ebészület van. Komolyan van, úgy beszéltek. Jajjajj! Folytatjuk a rendelést. Jajj! Mm-hmm, <laughs> mm-hmm, yeah. Ó, jó reggel! Jó reggel! Kivelnak Horvát, Csaba, Zugló, Polgár, Hogy végződött a hétfői rendkívüli közgyűlés? A elvártaknak, meg, ha jól emlékszem egy hangos szavazással támogatta a testület. A Majmentesebb gördeszt a pályázatát, úgyhogy remélem, hogy szerencsések leszünk és el is nyerjük a szükséges forrás másik felét. Vita, akadékoskodás, máshol legyen, ahogy olvastam, voltak ilyen ötletek, de végül is simán átment? Simán átment, és mindenki belátta, hogy most még nem az a fázis van, amikor ezekről a részletekről érdemes, illetve a technikai paramétereket meg nézni az új létesítménnyel kapcsolatban. Hogy szükséges. A kérdések egyébként, amit felvetődtek, azok értelmezhetőek voltak a testületben, mert meg nyilván az a, az a fontos, hogy értelmes vitát folytassunk, és az, hogy egyhangú szavazással döntöttünk a projekt mellett, szerintem ez elég beszédes. Posta. Hogyan tekintsünk arra, ami most posta ügyben van, hiszen megszólalt a posta? És azt mondta, hogy köszönjük szépen, amit bezártak, az bezárva marad. Van egy új rendszer, amit át lehet tekinteni. itt van előttem a gondolat kitérhetünk rá, azok az önkormányzatok, amelyek megállapodtak a postával, azok jól tették és működni fog. Egyébként így is az átlag fölött van a posta szám. Mindenki legyen, és ezt a mondatot nem fejezem be. Ugyanakkor, ha valaki rám egy Facebook oldalára, akkor ezzel kapcsolatos elégedetlenségét fejezi ki, és most az a kérdés, hogy vajon ez az elégedetlenség, ez egy tárgyalásbeli kudarc, ami nem sikerült a postával, vagy nem is gondolt a zugló, hogy neki olyanba kéne investálnia, ami egyébként nem az ő kötelessége. Hogyan tekintsünk arra, ami a postával kapcsolatban kialakult, és ugye, ami azt jelenti, hogy ami egyébként energia, meg Brüsszel, meg egyebek miatt, tehát azok a posták, amelyeket bezártak, és amiről arról volt szó, amelyekről úgy volt szó, hogy amikor már melegebb lesz, akkor kinyitják őket, most éppen úgy tűnik, hogy ezeket, ha melegebb lesz, sem fogják kinyitni. Hát, ha jól értem akkor a Posta nem mondta el az igazság minden árnyalatát, ha jól érzem. Nyersen ezt úgy szokták, hogy hazudott, de én nem fogalmaznék ennyire durván, mert valóban az volt az ígéret, hogy a rezsi miatt most felfüggesztik a posták tevékenységét, de majd visszatérünk el. Áttekintették uh, és az... rájöttek, hogy így áttekint. is jó. Igen, szóval az nem egy feltétlen korrekt visszatérés, hogy azt mondja a posta, hogy ezen túl, ha egy önkormányzat területén hivatalt akar látni, akkor gyakorlatilag vegye át ezeknek a hivataloknak a, a pénzügyi működtetését. Tehát a bérleti dícol, az energiaköltségen át, a postás kisasszonyok fizetésén keresztül, meg az egyéb ügyviteli költségén keresztül fizessen ki mindent. Mert akkor ennyi erővel holnap jöhetne az is, és azt mondja, hogyha azt akarjuk, hogy igen. ne zárja be a fogarasi úti itt most azért mondtam olyan helyet, ahol pont nincs, Ilyen, akkor, akkor legyünk szívesek kifizetni, a, mit tudom, az éves 200 millió forintos fenntartási költségét, mert ő nem elégedett azzal a haszonnal, amin dolgozik, mert ugye szögezzük le, hogy a Postának, ha nem csal az emlékezetem, tavaly 20 milliárd forint eredménye volt, vagy nagyságrendileg lehet, hogy egy picivel több. Na most innentől kezdve értelmezhetetlen a veszteség fogalmat, tehát ha egy vállalat, 24 milliárd vagy 20 milliárd forint értékben nyereséges, tehát a szolgáltatásait annyival drágában adja, mint a költségeit, akkor nem igazán értelmezhető ez a zsarolás, hogy fizessen zugló 60 millió forintot, most leegyszerűsítem a vezérigazgató úr válaszlevelét, fizessünk 60 millió forintú áfát, és akkor egyelőre ezekkel a feltételekkel másfél évig hajlandó üzemeltetni. Most nem tudom, hogy ezt minek hívják hétköznap, ha az ember nem egy sötét sikátorba megy, mint hát vagy Február 13-án viszont világossá vált, hogy van egy új postapartnerprogram. Önkormányzatok, vállalkozások, élelmiszerbortot, gyógyszertárak, bankfiókok és egyéb partnerek még nagyobb számban vegyenek részt, ami egyébként egy ilyen teljesen vegyes elkeseredés, hogy ezt otthon mondták annak idején. Tehát, hogy bankfiókokban, tehát az, hogy egyébként ropit lehet kapni postákon, de ezen túl bankfiókban is legyen posta, mert nem minden posta bank, de minden bankfiókban lehetne posta. Tehát ez valami olyan, de ezt inkább nem felejtem be. Megszakítalak, de ezzel nagyon nem értek egyet, már hogy veled. Én magam is ezt kezdeményeztem, hogy posta pontokat kell létrehozni, mert valóban ott van egy ABC, mondjuk egy kis ABC. Lehet, hogy nem állnak egész sorba, egész nap sorba a vagy más, egy nagyobb abc E, igenis szerintem ez egy jó dolog, hogyha van ott még plusz egy plosta terminál, ahol amellett, hogy kifizetem a két kiflémet meg a parizeremet, e, mondjuk befizethetem a csekkemet is. Tehát lehet, hogy nem minden szolgáltatás lesz mindenhol elérhető, de a, postneri, a posta partner program e, lehet válasz erre, és akkor nem két postát fogunk hiányolni, mert lehet, hogy zúlóva e, 30 posta pont lesz, ami azt jelenti, hogy sokkal könnyebben férünk hozzá, a napi ügyintézésünk mellett a postai szolgáltatásokhoz. Na, ezt például én kimondottan előremutatónak tartom, hogy ebbe az irányba megy el a posta, a másikat az mondjuk szimpla útonállásnak. Én ezt értem lehetséges, hogy befolyásol engem a vizualitás, mert ahogy egyébként tisztelt a kivételnek a posták kinéznek, és ambe egyébként jelentősen, tehát kívül belül és ami a belső, tehát ami az enteriört illeti, a milliót illeti, abban egyébként azok a szolgáltatások, amelyek még az én gyerekkoromban a postai szolgáltatások közé nem tartoztak, az az én létező vizualitásomat erőteljesen kikezdi, tehát miközben lehetséges, hogy az új postapartner program papíron, vagy de facto is akár jól működik, az egésznek a, a megjelenítésében van valami szánalmas, ahogy egyébként a Lázár János által kitalált állami dohányboltok is valami, olyan fertelmesek vizuálisan, amelyek a kinézetüket tekintve eleve befolyásolnak, miközben lehetséges, hogy ezeket nem elsősorban vagy kizárólag emiatt, vagy így kéne megíteni. Ez, ez befolyásol, nem tagadom. Igen, hát ezt ez tekintsük egy szubjektumnak, viszont én objektív oldalról azt mondom, hogy a régi postai struktúra helyett lehet értékesebb és a, a polgárok szempontjából egy könnyebb Hozzáférés. Oké, rendben van, tudomásul vettem. Vajon önkormányzat önkormányzata vállal-e Mert ugye azt írja, hogy önkormányzatok vállalkozások. Hát mi azért alapvetően az ügyfelek kiszolgálásával szeretnénk foglalkozni, de nem árulunk sem kiflít, sem parizert. Értem, de, de postai szolgáltatást lehetne? Eddi, és nem árultunk eddig postai szolgáltatást, ebben önmagában nem gondolkodunk, de nyilván meg fogjuk vizsgálni a lehetőséget, de azért nem ez az irány. Abban viszont érdekeltek vagyunk hogy az ugróban működő vállalkozásoknak megkönnyítsük a posta pontávaló vállását. Tehát lehet, hogy bizonyos támogatást tudnánk nyújtani azért olyan kis objektumoknak, mondjuk egy cukrázdának, akinek mondjuk kell egy posta terminál, tehát amin keresztül ezeket a tranzakciókat lebonyolítjuk, és a posta ezért pénzt kér, akkor lehet, hogy az önkormányzatnak az megérné, hogy ennek a terminál költségét kifizessük. De az, hogy mi magunk üzemeltessünk ilyet, abban nem gondolkodunk. Uh, Játszatom ő nőkét. Jó voltam. Uh, ugye te uh, elégedetlen vagy a, a posta kapcsán, és ezt a Facebook oldaladon fel is tünteted. A Budapesti Fidesz, vagy a Fidesz Budapest Facebook oldalán pedig van egy diadalmas kép Szentgyörgyi Péterről. Uh, a postáról, a múzeumkörúton György Völgyi Péter polgármester sikeres munkájának köszönhetően újra üzemel a múzeumkörúti posta. Csak így tovább. Tehát mit Igen, tud mi, mit tud Szent Völgyi Péter? Például ő tud olyan, és most ezt nem, akar, nem, irigyel, nem irigylem el tőle, csak tényközlés Ha uh -huh. hogyha Szentgyörgy Völgyinek szüksége van mondjuk két milliárd forintra, akkor föltárcsázza a minisztérium illetékes politikusát, és elintézik nekik, hogy kapjanak 2 milliárdot bármilyen címszóval. Tehát amíg ilyen típusú különbségek vannak önkormányzatok között, hogy mi fizetünk idén 3,6 milliárd forint szolidaritási adót, addig az ötödik kerületnek ilyen típusú nagyságrendű problémái nincsenek, mert nekik a bevételeik, azok bőséggel meghaladják a kiadásaikat, ezt a bankszámla vonatuk igazolja, mert ezeknél az önkormányzatoknál, tehát a fideszes önkormányzatoknál sok milliárd forint csücsül a bankszámlán lekötve, amivel nem tudnak mit kezdeni. Tehát, hogy ezt tegyük félre. Azt a hírből nem derül ki számomra, hogy neki kellett te fizetni a postának, vagy egyszerűen jól volt jól kellett tárgyalni a postavezető. Itt még egy mondat szerepel, a belváros Dérvek. vezetője meghallgatta Dérvek. a helyiek Dérvek. igényeit, és tárgyalásokat folytatott a Magyar Postával, hogy a környéken élőknek ne kellje messzire menni az ügyeik intézése miatt. Értem, csak ebből a ebben a Ebben igazad van. Jó, de akkor egy Levelem. pillanatra... Kirelül, türelem, türelem, türelem, türelem, ott türelem, ott türelem, akkor most... A kirel... akkor... Egészítsük ki azzal, amit te írtál. zuglótól 60 millió forintot várnak. Ön... Oké, okay, rendben van, pont erre utaltam, Én ugye most... te azt írod, magam is írtam levelet a posta vezetésének, de nem nyújtottak megoldást a zuglója problémájára. Mi történt? Hát, jött ez a válasz, amit uh, most... 60 millió? Mind, nagyjából igen. Mennyi időre? Másfél uh, évente. Éven te is másfél éves szerződéses kötelmet kell vállalni, tehát ha úgy tetszik, legalább 90 millió forintot kell erre szállni, azért, hogy a két postahivatal, amit a postát, posta a saját döntése okán bezárt, amely egyébként nyereséges volt számára, hiszen a posta nyereséges összességébe az uglói önkormányzatát, most ha finoman szó, akkor éppen le akarják húzni 60 vagy 9 millió forinttal. Nyilvánvaló voltak önkormányzatok, akik előremutató módon úgy döntöttek hogy miután összesen kettő posta maradt a kerületükben, mint a második kellett, hogy ő befizetett két postára. Nyilván ők a lehetőségeiket mérlegelték, és a, a földrajzi távolságot is ezt megvépték, de azért én ezt nem tartom normális dolognak, mert ahogy mondtam, ezen túl akkor aki monopólium helyzetében van, bárki, uh -huh. hogy, az, hogy ezen túl majd akkor úgy lesz, ahogy mi akarjuk, ha nem, akkor meg menjetek a pókra. Én ezt nem tartom. Volt módod betekinteni, hogy miért pont hat van? Hát, levezet. Igazából nem, közöltek egy egy Excel szerű nem táblázat, hanem hogy egy kis kisasszony, ennyi, a bérleti díj az nagyságrendileg. Várhatóan annyi, meg egyéb költség, is, akkor ebből kijön, tehát hogy nem, nem egy bonyolult ö, számolást igénylő valami. Vélhetően minden, minden önkormányzat ugyanezt az egyenlevelet kaphattak, csak a név változott. Hatalomból mindenki ki tudja számolni, hogy az ő postája az hány munkállomásos volt, és akkor annak megfelelő költségei hogy alakulnak. Szóba került a héten uh, favágás kapcsán, meg különböző engedélyek megszületése révén hogy a ez a híre, hogy bághatják a fákat, a pláza és egy lakóház után három irodai épület is nekapt az építési engedélyt a tervezett zuglói <gül> beruházás helyszínen, vagy nem beruházás esetén egyszerűen csak beruházás helyszínén, miközben ugye alkotmán jogi panaszok, hát hanem is sora, de több is született a zuglói képviselő testület révén, mint kiemelt beruházás, olyan engedélyek születtek az el múlt időben, amelyek ahogy ez az újságcikk is szól, és ahogy, amit aztán kérdezek ennek örvén tőled, amelyek azt mutatják, hogy gazdasági válság ide, gazdasági válság oda, a dolog halad előre legfeljebb lassabban. Mondanám, hogy lassabban. A helyzet a következő, hogy mi nem általában a beruházások ellen vagyunk, és ez nem erről, tehát a mi tanaszunk az alapvetően nem fókuszál csak erre az együgyre, hanem a jelenségre. Tehát az, hogy van egy, egy kormány kiemelő határozat, amely mint egy, mint egy offshore sziget kiemeli az adott település életéből, földrajzából azt a területet, amire rámutat, majd ott utána a kormány döntés alapján a vállalkozó azt csinálja, amit a kormány megenged neki. Nem amit a településkép, nem amit a környezetbeépítési szabályzatai megengednek, hanem amit a kormány egy bizonyos ügyintézője vagy politikusa jóváhagy. Ezt nem tartjuk normálisnak, ezt, e, ezt panaszoltuk be. Erre egyébként az Alkotmánybíróságnak, illetve a Kúriának a válasza, mert több perünk már sajnos lezárult, az volt a válasza, hogy az önkormányzat rendelete, az alacsonyabb rendi jogszabály, mint a kormány kiemelő határozat Így menjünk a púpra, azt csinálnak, amit akarnak. Miközben ti nem, Sövelés, ti nem egyszerűen erről írtatok, hanem hogy a két érdekrendszer az nem harmonizálható ennél nagyobb mértékben. Van, az alkotmánybíróság viszont úgy ítélte meg, hogy szerint ez a kérdés még arra sem méltó, hogy ők tárgyaljanak róla, és tárgyalást nélkül utasították vissza. Lesz-e újabb, vagy nincs értem. Még egy folyamatban lévünk van. Én utána bejelentettem, hogy én a magam részéről bezárnám ezt a a jogi kísérletezést, ugyanis minden létező jogi eszközzel éltünk, minden létező beadványt megtettünk, de az, hogy további milliókat költsünk jogi költségként, erre a, a kérdésre nem, nem tartom helyén valónak, van annak a pénznek máshol is helye. Sajnatos módon, amíg Magyarország nem lesz teljes mértékben jogállam, addig megfordulhatnak, előfordulhatnak ilyen visszaélések. És sajnos tömegével, mert ez nem zúgói egyedi jelenség kormánykiemelő határozatokból, ha jól tudom, országosan már több száz született. Tehát több száz olyan projekt van ebben az országban, ahol a kormányhoz közel álló körök nagyjából azt csinálnak, amit akarnak. A januári... ez válik attól, de ez elválik attól, hogy egyébként maga a projekt illeszkedik-e a településképbe, vagy nem illeszkedik a településképbe, mert a vállalkozót nem kötelezi semmi arra, hogy egy önkormányzattal partneri viszonyt alakítson ki. Ettől függetlenül nekünk egy picivel jobb a helyzetünk. Éppen tegnap tartotta a beruházó cég egy prezentációt, amelyben néhány megnyugtató tényt közöltek a korábbiakhoz képest. Hát úgy néz ki, hogy nem, nem lesz annyira válságos a beruházás, amely így is úgy is elkészül három éven belül, mint amennyire számítani lehetett, de ahogy említettem, nem is annyira az eredmény, mert persze az is fontos, eh, hanem inkább az oda vezető út, ami rendkívül antipatikus, ahogy a kormány viselkedik eh, a beruházásokkal kapcsolatban, és hogy mondjak még egy példát, hogy egy nemrégében történt jogszabályváltozás miatt településképi eljárást, azt nem az önkormányzat folytatja le, hogy illeszkedik-e mondjuk egy hatlakásosnál nagyobb épület eh, az adott település épületébe, vagy területébe utcájába, utcaképébe, hanem az országos tervtanács dönti el, hogy illeszkedik, vagy nem. Tehát képzeld el, Budapesten egy országos tervtanács ül egy sötét szobába, majd homlokukra csapnak, és Berettyújfalukos út uh, 24 szám alatti beépítéssel kapcsolatban írnak egy levelet, hogy szerintük az úgy legyen. Úgy, hogy fogalmok sincs, hogy Berettyújfalukos út 24-be egyébként milyen az utcakép. Én ezt abnormálisnak tartom. Tehát ez már olyan típusú e, hatalom, e, nem csak koncentráció, hanem torzítás, e, ami lehetetlenné teszi, hogy ott szülessenek meg a döntések, ahoz, ahova azok valók. Hát egy település két e, kérdései szerintem nem születhetnek meg máshol, mint a településen. Tehát ilyen típusú abszurditásokba megy most ez a, e, hát finoman szóval is topzódó hatalom. Pár nappal ezelőtt írásából idézek a népszavának, azt a Vihardul a gigaprojekt körül az önkormányzatban is, Várnai László a civil Zugla egyesület képviselője a független, támadta meg a beruházás környezetvédelmi engedélyét a védegylettel karöltve. Szembe ment főnökével tavaly októberben Horváth Zsolt Dékás Alpeogármester is, válaszol a kedvelt szociálista polgármestere, Horváth Csaba menesztette, mondván helyettese veszélybe sodorta azt a 400 millió forintot, amelyet zugló az egészséges budapesti -e program keretében a szakrendelőépítésére nyert. Csak ne, ne, bánt, bocsánat, ne bánt, hogy meg csak, e, itt már keverednek a dolgok, és e, mindig rosszul esik, ha egy újságíró kever össze a dolgokat, mert az ember azt várná, hogy egy újságíró felkészültet, mint egy polgár. Itt arról van szó, hogy van egy beruházó, Magánterület, magánprojekt. Van egy önkormányzat, közberuházó, közprojekt. Én ezt értem, én, ja, én, én a népszavát idézem. Csak azért értem, hogy a, a népszava sajnos valamiért tendenciózusan ezt a vonalat viszont, nem tudom, hogy miért nem akar ebben kicsit eh, szakmailag a lenni, de lelkük rajta. Ja. A lényeg, hogy a kritika az összefüggésben azzal hangzott el, hogy válság kellős közepén talán nem kellene így. Nem, mert én ezt teljes réttében értem, is. csak nem, ugye... Ráadásul <té> ezben egyenségre is jutottatok, ez kicsit olyan, mint hogy ez újra kiélezni ezt a helyzetet, de most nem fogok akkor kritikával foglalkozni. A képviselő indulatokat az is fűtő, hogy egyre homályosabb a kerület és a cég között formálódó település fejlesztési alkú, ugye ez a beruházót illeti, erről mit lehet tudni? Na, pont erre utaltam, hogy pont tegnap tették tiszteletünket náluk egy prezentáció erejéig, hogy rövidesen a lakosságot tájékoztatni fogjuk, hogy mi az, ami változott, és egyébként rendkívül kedvező változásokról tudunk beszámolni majd. És nyilván megpróbálom... Ezt ők kezdeményezték ezt, ezt a találkozót? Ők, igen, ők kezdeményezték. Hát nagyjából egy olyan közel... Hát nem volt egészen másfél év, mert ha jól emlékszem, 2021 novembere óta nem volt érdemi kommunikáció az önkormányzat és a, a beruházó között, ők közben megkaptak minden építési engedélyt, amire szükségük van, sőt a projekt egy, egy, egyes elemei már elkészültek, ahol gondolom, akkor teljes terjedelmébe. Tehát van miről beszélni. Érdemben nem tudjuk befolyásolni a beruházást, ez az első pillanattól kezdve mindig el kellett, hogy mondjuk, mert a kormány kiemelő határozat hatája alatt nagyjából bármi meg tud történni az önkormányzat szándékától függetlenül is. De a vállalkozó ennek ellenére, tehát a beruházás ennek ellenére törekszik egy, egy ha úgy tetszik, korrekt, korrekt megegyezésre. Erről... Korrekt megegyezésre minek érdekében, hogyan? Tessék? Korrekt megegyezésre... A közszé... Hát közszélú beruházások a környező De miért teszi ezt? Ez egy nagyon jó kérdés, ezt föltettem nekik erre... Igazából csak egy nagyon korrekt választ kaptam, mert valóban a kormány kiemelő határozat miatt semmilyen tárgyalásra nem lenne szükség az önkormányzattal. Ők, ha úgy tetszik, akkor esztétikai élményt is szeretnének növelni a saját környezetükbe, és tulajdonképpen egy hosszú távon jó partneri viszonyra törekszenek. Tehát az, hogy hogy indul maga a beruházás, az nyilván nekik egy előnyös dolog, hogy a kormány kiemelő határozat hatája alatt azt csinálhatnának, amit akarnak, de úgy tűnik, hogy ezzel ők személyesen nem élnek vissza. Tehát mondjuk nem a Balaton partjára építkeznek nálunk, és ebből a szempontból kicsit egyszerű. Tehát ők azt mondták, hogy mivel ez a beruházás itt lesz a következő 30-40-50 évben, ők normális viszonyt szeretnének kialakítani a környéken élő lakossággal is, az, ön, az, az képviselő önkormányzattal. Tehát az ő motivációjuk ez, de természetesen jogi értelemben nincsenek rászorulók. Én ezt értem, Érteség. és ennek a részleteivel mikor fogod megismerkedtetni a nagy érdemét? Hát most azért egy, egy fontosabb dolgom van, mint ez a projekt, az a jövő, jövő héten a költségvetés elfogadása, jövő hét csütörtökön tárgyaljuk, az elmúlt hónapokban nagyon sokat foglalkoztunk vele, összeállt az a az a költség, az a 23-as költségvetés, amely zugló fejlődését, fejlesztéseit, szociális hálóját erősíti tovább. Azt gondolom, hogy ebben sokan öröme lesz a zuglójaknak, sok minden meg fog történni, amire évek óta vártak. Most lettek olyan plusz bevételeink az adó növekményeknek míg Az elvonások ellenére is lettek növekményeink, tudunk előrelépni, persze varázspálcát nem kaptunk. Tehát sok mindent meg tudni oldani, de nem mindent. Tehát az elmúlt 30 év, összes vagy 40 év minden hiányosságát nem tudjuk pótolni, de sok minden jó fog történni, és ezt követően jövő hét csütörtököt követően fogunk ráfordulni, hogy ezzel a projekten is foglalkozzunk. De most a legfontosabb az, hogy az ugló önkormányzatának legyen költségvetése. Mi a jövő héten már a Fővárosi Közgyűlés is? A szerdán. Igen. Hét lesz. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én is köszönöm szépen és további szép. Viszont kívánom, horvát csabát hallották, zugló polgármesterét. Fialajános miniszterelnökség politikai államtitkár <coughs> meglepődve reagált a sajtóban, ennek egyáltalán van jelentősége, hogy politikus ritkán szokott uh, hátrébb lépni, általában előrébb szokott lépni, mindez annak kapcsán, hogy uh, a finabeli tisztségedet nem fogod megújítani. Valójában ez egy mikor született döntés, és milyen mértékben van összefüggésben a te parlamenti elfogadtságoddal? Az elmúlt hetekben született döntés. Alaposan megbeszéltem Madaras Norbert, a olimpiai bajnokunkkal, a Magyar Vizilabda Szövetség és Radás úszó olimpiai bajnokkal, a Magyar Úszó Szövetség elnökével, ugye a két szövetség nagyobb megtisztelő volt két éve, egyhangúan engem jelvett volt a Nemzetközi Vizes Szövetség elnökségében magyar tapként. Azt hiszem, hogy a, a munkát, amit vállaltam, el tudtam végezni, biztosítottak a következő évek világversenyei, Budapesten csináltunk néhány jó dolgot, és nekem szerintem ismerni kell mindenkinek a korlátait, a határait egyszerűen összes feladatomat számára, úgy gondoltam, hogy ezt most Neked több dolgod van, vagy más jellegű dolgod van, vagy hogyan kéne fogalmazni, mint amikor nem voltál politikai államtitkár? Hiszen azért... nem, csak a, nem csak a parlamenti államtitkár, egész pontosan a, a megnevezés miniszterhelyettes parlamenti államtitkár. A, a, a munkamennyiség az én mindig betöltöm a rendelkezésemre. Igen, ezt akartam mondani, hogy ez korábban is így volt. Viszont kötöttebb ez a, ez a ez a munka, tehát olyan értelemben, hogy nekem a, tehát a parlament engem köt, hogy hát fogalmazok így, tehát amikor a parlament ülésezik, akkor nekem folyamatosan szinte minden héten. Ez a külföldi utazásokat érinti? Kellene, igen, és ugyanakkor meg amióta én a Vizes Szövetségbe a megbizatásomat kaptam két évvel ezelőtt azóta a nemzetközi sportvilágban is lett két fontos feladatom, az egyik ugye, hogy társajnöke lehettem, a, vagyok a hazai, a most nyáron rendezendő atlétikai világbajnokság szervezésének, ami nyilván a finis a legizgalmasabb meg maga a verseny, tehát itt szaporodnak uh, a, a, a, a az a funkció, az törlődik a világbajnokság után. A világbajnokság után igen, csak hogy pont például emiatt a a munka miatt én idén sehol nem tudnék elmenni a Nemzetközi Vízes Világszövetsége eseményei közül, nem tudnék ott lenni a kongresszuson a Japánban, és hát ott kell képviselni a magyar úszás-vízilabda sport érdekeit, úgyhogy bénak, csak én nem tudom ezt a munkát ellátni, meg az is nagyon megtisztelő, hogy ugye az egy külföldi megbízatás hogy a, a NOB Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke Thomas Bak felkérte arra, hogy a 2032-ben esedékes Brisbane-i, olimpiai játékok NOB, tehát Nemzetközi Olimpiai Bizottság előkészítő testületének a tagja legyek, ami majd az elkövetkező években ad feladatot bőven. Úgyhogy ezért. Vég... Jó, de azt megtartottad. De én, ez nekem így untig elég, és én mindig annyi feladatot szeretek vállalni, amennyit lehet. Én ezt értem, csak tisztázzuk, hogy az, amiről legutóbb beszéltél, azt a funkciódat megtartottad. Na, mint melyik segundot? A NOB 2036? Persze, persze, persze. Hát ugye, igen. Ilyenkor rangsorolni kell, hol van nagyobb szükség a munkámra, és akkor a Uh, ahol uh, más is tudja végezni a dolgot, és uh, már a a értéken kevesebb, azt van, hogy el kell engedni. Uh, ami publikus és tudható, de én még se tudom uh, neked milyen egyéb funkcióid vannak, amelyek egyébként Magyarországon uh, ra vonatkoznak, és ebből adódóan azokról nem kell lemondanod. BX-szövetség, SAK-szövetség, uh, ember, tehát uh, Szerintem számba vettük most. Jó, ennyi. Nagyon szép. Igen, igen. Köszönöm szépen. 2023. február 13-a a Nemzeti Örökség Intézete Fülyes Valázsa, amikor mindenki azt mondja, háború, mi azt mondjuk béke. Um, itt ugye egy történelmi esemény kapcsán mondott beszédről volt szó, 78 évvel ezelőtt február 13-án véget ért Budapest ostroma, és ennek kapcsán mondtad azt, hogy hosszú idő után, Európában 80 év után megint háború van, de valójában a megemlékezés az Budapest ostromával volt kapcsolatos... Um, hogyan uh, tudjuk elegánsan, azt az elegáns feladatot uh, megoldani, hogy elmondod azt, amit fontosnak tartasz most is ebből a farkas elmondott beszédből, és minden aktuál politikai vonzat nélkül egyszerűen csak kihagyhatatlan eseményként beszéljünk arról, ami a kitörés napja kapcsán rendszeresen Budapesten előfordul, de most úgy tűnik, hogy azon is egy fokkal túlment. Rád bízom, hogy a kettőt hogyan lehet összekötni. De ezek összefüggenek. Én szívesen mindig szóba kerül a beszélgetéseinken Szerkesztői szabadság majd elmondott, hogy én mire válaszolok. Nem, nem, én vázoltam. Az az esemény, és hogyha nem elégítem ki, a nem teszek eleget a feladatomnak, akkor kérlek noszogass még. A, az az esemény, amit uh, még Szili uh, Katalin egykori szocialista házelnök uh, kezdeményezésére uh, most már sok éve tart a, a, a, a Nemzeti Örökség Intézete, az az, hogy megemlékeznek uh, arról sok uh, ezer emberről, akik uh, életüket vesztették elsősorban civilek, kevesebb volt, mint 100 ezerben, egyetlen egy élet is drága és kár érte, akik elhunytak Európa leghosszabb fővárosi ostromában. Tehát azért Budapestet alaposan helyben hagyta a világháború, egyrészt nagyon sok ember élet lett oda sok budapesti, civil az ostrom alatt, a zsidópolgártársaink, katonák, tehát óriási vérvesztességet szenvedett Budapest is, mint egész Magyarország. És a leghosszabb ostromot szenvedte el Budapest több mint száz napon át, és egy ilyen ördökről gyilkos ostrom volt ez a bombázásokkal, mely egyebekkel a, az európai fővárosok közül. Tehát nem volt még egy európai főváros, akit ennyire lerombolt volna amelyet ennyire lerombolt volna a háború, és erről most már évről évre van egy megemlékezés, és most engem kért meg a Nemzeti Örökség Intézete, hogy kormány nevében egy beszédet elmondjak, és itt nyilván lerúgtam a, a kegyeletet, a, és emlékeztem a, a, az áldozatokra, meg arra a szörnyűségre, ami történt Budapesten, tehát ez volt maga az esemény. Ugye, és akkor azt mondtad, hogy kössük össze azzal... Hát a... két dologgal is össze lehet kötni, te egy dologgal kötötted össze, ugye ez február 13-án volt, jól mondom? Igen, igen, igen. Ugye február 12 a hír, a budapesti rendőrfőkapitányság munkatársai február 11-én elfogták annak a, a fiatalokból álló társaságnak négy tagját, akik az előző napokban látszólag előzmények nélkül támadtak emberekre a főváros utcáin. Ugye ez nem jelöli meg, hogy milyen esemény kapcsán, de ez ugye összefüggésben van a kitörés napjával, összefüggésben van azokkal a szembenállásokkal, ahol különböző csoportok próbálták egymást kontrollálni, és abból aztán lett ez, vagy egyebek között ez. Tudom idézni a Mazihis elnökét, aki azt mondja, hogy Budapest eddig biztonságos nyugatvilágváros volt, tegnap neonáci szélsőségesek megverték egy társunkat, de szóba kerül az Antifa, te ezen a beszédeddel, miközben ezen ismeretek birtokában voltál már, erről nem tartottál szükségesnek megemlékezni, és még egyszer mondom, ez nem szemrehányes, csak tényszerűen említem. Ugyanakkor azt mondtad, hogy a béke mellette kell hitet tenni, és a Budapest Ostrom civil áldozatai kapcsán úgy gondoltad, hogy szólni kell arról, hogy Európában 80 év után megint háború van, az emberiség nem tud tanulni a mérhetetlen pusztításból, ezért el kell utasítani a háborút, amelyben nem szabad belesodródni, mondtad. Minek a függvényében gondoltál az egyikre, és függetlenül, hogy a beszédedben nem említetted, mit gondolsz arról, amely eh, hát Budapest egét átmenetileg beszürkítette a kitörés napja környékén. Mindenki más eh, fájdalmáról kevésbé gondol. Vannak érintettek, akik azt gondolják, hogy ami akkor történt, az nem volt jól. Ugye először is logikálilag nem tudhatod, mi volt a beszédben, hiszen nem voltál ott. Ez így igaz. A, és az nyilván a Facebookon egy töredéke lett kiírva. De a Nemzeti Örökség Intézete viszont hosszan megírja. Én azt, azt tartottam fontosnak egyértelműen, hogy, hogy az áldozatokról beszéljek, mert rájuk emlékezzünk a nyilas Terror, az ostrom, a nyilas Terror, és aztán a, a kommunista terror áldozataira. Ezt tartottam a legfontosabbnak, és mivel egy ostrom volt, valóban a háború kérdése volt a legévidesebben ehhez a mai világból, mai életünkből sajnos kapcsolódó tény. De én mondom szívesen a véleményemet, tehát a, amit a úgyne... Nem csak szeretnének neked mondani, hogy a Nemzeti Örökség Intézet hollapján ennél részletesebben szó van, hogy mi hangzott el. Igen, igen, igen. De ott sincs önnek az egészben. Best... Nem, ez így van. Beszélhettem például Édesapánról is, aki a nyilasokkal, meg a megszálló németekkel szemben a fiatal ludovítást tisztként katonai ellenállási mozgalmat szervezett, pontos zsidó polgártársaink megmentésére, meg a budapesti hírat megmentésére, de sajnos letartóztatták a, a, a nyilasok, és statáriális bíróság elé állították, és halálbüntetés volt a az indítvány és két bíró szavazott a három tagú tanácsból a halálbüntetés mellett, és egyetlen hat bíró ellene. Ilyen súlyosnak ítélték az ő kihágását a nyilasok, és azért beszélgethetünk most már, a halálbüntetést csak egyhangú szavazat esetén hajtottak végre, úgyhogy annak az egy kisebbségi szavazatnak köszönhetem a én is az életemnek, meg mindenkit, édesapámtól származó e -e, gyermekei unokái. A, erről is tudtam beszélni, de, de ami, ami fontos, amit, amit kérdeztél, hogy, a, hogy ez a kitörés napja, tehát úgy nevezett, én szívesen hívom mint hogy úgy nevezett kitörés napja, itt több minden van. Először is a legfontosabb, és én megmondom őszintén, egy picit csodálkozom, de természetesen a szólásszabadság, gondolatszabadság jegyében a mazsi hiszvezetői, mint mindig most is azt mondanak, tesznek szóvá, értékelnek, meg úgy értékelnek, ahogy gondolják, hogy ugye a magyar kormánynak, és én ezzel mély meggyőződéssel azonosulok is, a zéró tolerancia politikája, a politikája az antiszemitizmussal kapcsolatban. És ha valaki szerintem objektívan, történészként tényeket nézve, megnézné, hogy mi volt itt kitörésnapja környékén 2010 előtt és milyen példátlan szigor van betiltásokkal és mindenféle rendbontások megakadályázásával 2010 óta, akkor, akkor világosan látná a különbséget a mi kormányunk, meg a szocialista baloldali kormányok között. Akkor, akkor grasszáltak Magyar Gárda, meg mindenféle kisnácik, meg nagynácik Budapest utcáin. Azóta pedig ez nincsen, Pintér miniszter úr ennek példáson mindig elejét veszített. Én azt gondolom, hogy ez fontos, hogy a zéro, zéro tolerancia politikáját minden tekintetben fenntartsuk az antiszemitizmus szörnyiségével kapcsolatban, és maguk a megemlékezések most is belettek tiltva, illetve nagyon nagy rendőri szigor mellett történt bármi is a, a vártban, és abból nem is lett botrány, és egyébként pedig az meg egy nagyon Szomorú dolog, hogy akármilyen okból Budapest utcáin voltak verekedések, ezt mindenki olvashatta a hírekben. Itt tényleg azt tartom fontosnak, hogy a, mi minden Magyarország minden polgárának és minden közösségének a biztonságát garantáljuk, megvédjük, ezért a, a, alapvetően itt hál' Istennek nagyon ritkán történik ilyen, és ha pedig történik, akkor úgy tűnik, hogy a rendőrsége példás gyorsasággal eljár. A, az emberi tökéletlenség mellett is a meg a biztonság működik Magyarországon. Jó. E, és a másik oldalra miért gondoltad kinyitni, amire tettél említést? Hát mert a háború a Ostromáról és egy háborús időről beszéltem, és én nem tudom te, hogy vagy vele, én biztos úgy vagyok vele, hogy, és azt hiszem, hogy nagyon sokan vagyunk így, hogy nem gondoltuk volna, hogy talán azt sem hogy a mi életünkben Európában háború lesz, de azt, hogy ez a háború kitör, azt előtte de én biztosan nem láttam a veszélyet, de nem gondoltam. de én nem gondoltam, hogy 80 évvel a másik világháború után a szomszédunkban egy európai háború fog zajlani, ami nyilván több szempontból is közvetlenül érint bennünket, és a háború egyetlen orvossága, meg a háború szörnyöségeinek a béke és ezt mondtam el néhány tömörmondatban. Még két eseményről gondoltuk, miután beosztjuk a fél órát, ami rendelkezésre áll, ez nem titok, belejött, vagy azért ezek mindig adódhat ezen belül olyan, ami aktualitás, a, legyen a harmadik, a, egyébként ez nagyjából a Facebook oldal logikáját követi, ez a Magyar Közigazgatási ösztöndíjprogram, Program, aminek keretében te találkoztál egyetemistákkal. Igen, ugye van egy programunk, ez a Magyar Közigazgatási ösztöndíjprogram, Program, ahol szeretnénk egy ajtót nyitni a közigazgatás iránt érdeklődő közigazgatási pályán dolgozó diplomás fiataloknak. Arra, hogy bepillantást nyerjenek, hogy a való életben, hogy így zajlik az államigazgatás, közigazgatás, a kormányzás kormányzat munkája. És ezért van egy olyan programunk, amiben hat hónapot egy általuk kiválasztott magyar döntően, de nem kizárólag minisztériumban töltenek egy olyan területen, ami érdekli őket, illetve három hónapot pedig külföldön. Európai Uniós intézményekben, Magyar Nagykövetségekben, nemzetközi szervezeteknél, és ezt követően nyilván hasznosan tud lenni az ő munkájuk, ahol dolgoznak, segítenek, ők pedig egy olyan bepillantást nyernek, hogy még inkább felelősen tudják eldönteni, hogy jönnek-e a közigazgatásba és annak melyik ágába. Ez egy nagyon sikeres program, mert azt hiszem ebben az évben hatszörös túljelentkezés volt, tehát mindig sokkal több a jelentkező fiatal, mint amennyit a program be tud fogadni, így is több százan végezték már el. Én azt hiszem, hogy az, hogy a magyar közigazgatás minőség, a magyar állam, élet, államszervezés polgárokat kiszolgáló közszolgálat minősége jobb legyen, ahhoz az is egy apró szalmaszám, úgyhogy én szeretem azt a, a programot, vagy mindig jó fiatalokkal találkozni, mert itt, nem csak készek a tabuk döntögetésére, nem szemérmesek, meg tekintei tisztelőek és kérdéseket tudnak föltönni. A holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja volt január 27-én, Uh, és uh, keretes szerkezetbe, vagy mintegy keretes szerkezetbe foglalva, ugye arról írtál, hogy Magyarország garantálja minden közösség és polgára biztonságát, és az antiszemitizmussal szemben kitartunk a zéro tolerancia mellett. A kitörés uh, napi események kapcsán, uh, Heiszler András telep egy embert fizikai megtámadásával valami megtört bennünk, ez mint egy két héttel később, vagy három héttel később azért egy ilyen sajátos árnyalatban vonja mindazt, ami a zéró toleranciával kapcsolatos. Beleértve, hogy a kitörés napi események kapcsán miközben mindenkinek az érzékenysége fontos, lehet-e arról beszélni, hogy mindaz, ami a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapi ilyen magasztosan el lehet mondva, azt a hétköznapok mennyire húzzák keresztül, vagy sem. Ennek a feloldását, vagy nem feloldását, ha nem is bíznám rád, mert ezt egy ember nehezen tudja megoldani, de a kérdés az, hogyha a kettőt egymás mellé helyezed időben, miközben olyan nagyon távol nincsenek egymástól, akkor gondolsz-e bármire is? Hát nézd, de... Nem olvastam ezt a nyilatkozatot, de tehát, akkor nézzük logikai sorrendben, tehát hogy én a, a, többféle gondolatkamarok bennem. Tehát először is nézzük a, a legelejét a dologon, hogy tehát a magyar államot és magyar állami embereket történelmi felelősség terhel. Abban és ezzel a felelősség elől nem szabad kibújni meg letagadni, hogy Magyarországon is a holokauszt megtörténhetett, és a német megszállás után, ami azért a Magyarország szuverenitásának elvesztésével járt, de magyar állami szereplők közreműködésével elhúrcoltak innen, és megsemmisítettek, meggyilkoltak zsidó embereket több századzes nagyságrendben szörnyű, ami történt. Ezt a felelősséget mi mindig elismertük, és talán ezzel a felelősséggel legtisztességesebben és legőszintébben szembenéző kormány vagyunk az elmúlt 30 vagy néhány esztendőnek. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy ugye Pokorni Zoltán javaslatára van Magyarországi holokauszt emléknap, az első Orbán kormány idején, ugye április 16-a, amikor elkezdték gettóba zárni Magyarországon, és a zsidó polgártársainkat. És a harmadik dolog pedig, hogy én tényleg azt tudom mondani, és itt azért helyszínen randáshoz képest azért más zsidó közösségi vezetők pedig mást mondanak, hogy a rendszerváltás óta a legtöbbet anti antiszemitizmus elleni küzdelemben és a zsidó közösségek biztonságáért az Orbán kormányok tettek, és 2010 óta is tesznek, és hála a jó Istennek, a zsidó közösségeknek és a kormány támogatásának van egy zsidó reneszáns Budapesten, amit nem is lehet elképzelni fogalmilag Budapestet a, a zsidóság és a zsidó örökség meg a zsidó jelenlétő és, ehhez képest hogy, hogy örnyű dolog, hogy kezet emeltek valakire, magyar embereket magyar állampolgárokat vertek meg az elmúlt napokban több alkalommal, a részben a magyar, részben külföldi állampolgárok, ez mind szörny. De az, hogy az az állítás, hogy itt változás lenne a zsidó származású, zsidó identitásokat megélő, megvaló polgártársaink és közösségek biztonságának a helyzetében, azt én egy hazug állításnak tartom, és ha valaki azt próbálja sugalni, hogy itt valami megváltozott Magyarországon az a ami... Nem, erről nincsen erről nincs szó. Tehát az, hogy eh, eh, itt, itt, itt ugye az érzékenység. A tolerancia, ez marad érvényben, és mi végre is hajtjuk. Ugye azt mondja, hogy péntek este, miközben kiléptem a zsinagógából, biztonsági okok miatt megkértek, vegyem le a kipát a fejemről, ez volt az első ilyen eset, amióta eszmélek. Nyilvánvaló, hogyha valaki ezt éli meg, akkor ezt rosszul éli meg, nem volt összehasonlítva. Teljesen megértem, ezt teljesen megértem. Ebben meg teljesen igazad van meg az illetőnek, Úgy, ugyanis, és én azt gondolom, nagyon bízom benne, figyeljük mind a ketten az eseményeket következő hetekben, hónapokban, években, hogy az, ami Nyugat-Európában sajnos évek óta jellemző, Németországban, Franciaországban, hogy a jellegzetes zsidó viseletben nem tudnak kimenni biztonságban, Párizsban, Berlinben, más francia-német városokban, a zsidó emberek, mert hogy nagy valószínűsége atrocitásnak vannak kitéve, ez Magyarországon és Budapesten egy ismeretlen jelenség, és én abban is bízom, hogy az is marad, és hogy ez legfeljebb ezen a hétvégén ezeknek a, a mindenféle idegyülekező és balhétkereső meg sajnos erőszakottem jövő külföldiek jelenléte miatt volt, és hogy ez ugyanúgy, hogy az elmúlt években mindenki biztonságban viselheti a kipát meg egyéb ruházatot, hajviseleket, és semmi bántodása nem esik, még csak a lehetősége sincs meg. Ez remélem, hogy ez a helyzet Magyarországon és Budapesten szemben Nyugat-Európában, val, Brüsszel, Berlinel, Párizsra, fönn fog maradni. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást a jövő hét eseményének függvényében. A következő megbeszélésre 8 óra 31 perckor kerek egy hét múlva kerül sor. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Szervusz. Én is köszönöm szervusz. Füli Balást hallották, a miniszterelnökség politikai államtitkáret. 8 óra 53 perc van, 10 órára várom ide a stúdióba Gyarmati Istvánt. Hogy szokták mondani, biztonságpolitikai szakértőt. és amennyiben ő eljön, akkor a jövő héten úgy van, hogy hétfőn Bakás Tibor és Csider István Zoltán podcastja, Kedden Pogány Ádám és Lakatos János podcastja, Szerdán Gyarmati istván készült podcast, és mi legközelebb csütörtökön találkozunk, nagy valószínűséggel 7 óra 14 perckor, aztán 7 óra 32-től Wintermonttel majd Györgyevics Benedek és Kis Ambrus állnak rendelkezésre, de az a csütörtök az még nagyon messze van. Minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis, de alapvetően minden nap utolsó adás és minden nap kísérleti műsor. Fárasztó hét volt minden vonatkozásban. Én elfáradtam benne, az biztos, um, a jövő hét is még egy hét van, aztán másfél hétig nem leszek. Az alatt is lesz a Kéfejancsinak szolgáltatása. És a kritikusainnak meg a nem kritikusainnak azért hadd mondjam el, hogy jelenleg Magyarországon nincs olyan YouTube csatorna, amely naponta állítana előtartalmat. Ez nem egy érdem. Ez egy tény megállapítás. Ez mérhetetlen sok munkával, és nagyon sok kihagyott alvásra szánt órával jár együtt, amiből én már például már annyit felhalmoztam, hogy aki a beszédemet másnak látja, mint amilyen egyébként szokott lenni, hát abban az álmosság az alapvetően benne van, és ráadásul, ahogy múlik az idő, eléggé el nemítélhető módon én sem leszek fiatalabb, és valószínűleg a szervezetem is másféleképpen reagál arra a munkamennyiségre, és arra az alvás mennyiségre, amit egyébként, és ezt a mondatot nem fejezem be. Mert ez egy befejezhetetlen mondat, de nem déli Tibor értelmében. Tehát, ha nagyon akarok, azért elkezdek tudni beszélni, de még mielőtt itt ellövöm a maradék puskaporomat, ami egyébként a többiekkel való tárgyalásod is szükséges, mert rengeteg megbeszélni való van itt a fiúkkal, Lakatos Jánossal és Kurtács Andrással, akik itt tartják ennek az egésznek a mit ilyen kariatidák. Um, Döröpont, kukat, gmail.com, hogyha elengedhetetlen vágyat éreznek arra, hogy kommunikáljanak velem, ha pedig nem, akkor hétfőn, kedden, szerdán 7 óra 14 perctől egy, egy podcast, csütörtökön pedig személyesen. Isten áldjon Önöket!